розділ двадцять перший, де оповідається про знакомиту пригоду з мамбріновим шоломом та про здобуття сього многоцінного трофея, а також про інші події, що сталися з нашим незвитяжним рицарем. Тут саме почав накрапати дощик, і Санчо був не від того, щоб його в валющі перестояти, але Дон Кіхотові після недавнього легкого жарту та Валюша така була осоружна, що він ніяким світом не хотів туди заходити, а повернув натомість у праву руч і виїхав на дорогу. Не ту, що нею вчора сюди брались, а якусь іншу. Трохи перегодя, наш гідальго постеріг поперед себе вершника, а на голові йому щось блискуче, мов золото сяє. Скоро його загледів, обернувся до Санча і сказав, Думається мені, Санчо, що всяка примовка правду каже, бо всяка приказка і приговірка береться з самого досвіду, що є, як відомо, батько всім наукам. Не дарма ж люди і таку проложили. Одні двері хряб, а другі риб. Отак і з нами. Вчора випадок зачинив нам двері до пригоди, котрої ми шукали, обмаривши нас тими ступарями». А тепер навстіш очиняє перед нами двері до іншої, певнішої, славнішої пригоди. І як я ними не скористаюсь, то вже буде моя вина. Не зможу я її ні на темряву, ні на недостатнє знання сукновальної справи звернути. Якщо я не помиляюсь, нам назустріч їде рицар, на голові якого виблискує мамбрінів шолом. А ти знаєш, якою я клятвою нещодавно обрікся». «Ой, глядіть, пане, – застріг його Санчо, – обмірковуйте, як слід слова свої, а надто вчинки. Глядіть, щоб то часом не були інші якісь валюші, щоб не довелося нам одних долі валятись». «Чорт ти батька зна, що говориш, чоловіче! – вигукнув Дон Кіхот. – Як можна шолома до валюші тулити?» «Не знаю, як, – відповів Санчо. – Та коли б мені так вільно було говорити як перше, я, може, й довів би, що ваша милость помиляється». Як то помиляюсь, недовірку ледачий, обурився Донкіхот. Ти не бачиш хіба, що проти нас жене їздець, на сірому в яблуках коневі, а на голові йому шолом золотий. Одно мені бачиться і видиться, відповів Санчо. Хтось їде нам назустріч на сірому, от як і в мене ослі, а на голові йому щось таке вилискується. «Ото ж і є мамбрінів шолом», – сказав Дон Кіхот, – «стань собі десь на узбоччі і лиши мене з тим вершником один на один. Побачиш, як я, не тратячи дарма слів і не гаючи марно часу, миттю скінчу цю справу і добуду собі того жаданого шолома». «Чом не стати, стану», – сказав Санчо, – «дай Боже, щоб то були на вербі груші, а не валюші». Я вже казав тобі, пане брате, щоб ти отих бісових валюш при мені й не згадував, розгнівався Дон Кіхот, ані, то, їй Богу, зразу в мене язика вивалиш. Почувши панову божбу, що впала, мов кругле кам'яне ядро, Санчо злякався і замовк. А з тим конем, рицарем і шоломом, що донкіхотові убачались, річ ось яка малася. Недалеко від того місця було двоє сіл. Одно більше, друге менше. Так у більшому була аптека і целюрня, а в меншому – ні. І один целюрник мусив тут і там управлятись. Випало якраз, що в малому селі одному недужому кров треба було кинути, а другого поголити. От целюрник і подався туди. По дорозі захопив його дощ. І він, щоб не збагнітувати свого нового ще капелюха, взяв собі на голову мідницю до гоління. А що та посудина була добре вичищена, то виблискувала і висявала на півмилі. Їхав цилюрник на сивому ослі, як зауважив Санчо, але Дон Кіхот узяв його за сірого в яблуках коня, а Мідницю за шолом золотий, бо все, що бачив, миттю припасовував і пристосовував до своїх рицарських химер та божевільних марень. Підпустивши нещасного вершника ближче, наш гідальго не став із ним речі заходити, а розігнався, чим дуж конем, і наважив списа, щоб противника наскрізь прошити. Одно лише встиг на бігу крикнути. «Обороняйся, безціянський сину, або по добрій волі віддай, що належить мені по праву!» Целюрник Неждано-негадано побачивши перед собою таку поторочу, знайшов один тільки спосіб от грізного списа ухилитися, ссунувся миттю зосла осла і, ледве землі торкнувся, майнув у поле швидше за оленя, що й сам вітрів батько його не здогнав би. Мідниця лишилась на землі. І Дон Кіхот цілком задовольнився з цього, зауваживши, що розумно вчинив той бусурмен. Як ото буває бобер, обскочений звідусіль мисливим, откусує собі і кидає геть, те, задля чого, як підказує йому вроджене чутиво, на нього полюють. Тоді вилів Санчові підняти шолома, а той, узявши його в руки, сказав «Добряча мідниця, бігме, що варта цілу весьмаку, і ні копія менше». Та й подав мітницю панові, а той вложив її собі на голову і почав туди-сюди перевертати, шукаючи, де ж у тому нібито шоломі защіпка нижня, та так і не знайшовши її, сказав. У того бусурмена, що йому на міру сей преславний шолом скували, мусила бути здоровенна голова, але найгірше те, що спідньої частини бракує. Як почув санчо, що пан ту мідницю шоломом величає, почав його сміх розбирати, однак же згадав він недавнє гнівання рицареве і перемігся. А чому се ти, санчо, смієшся? спитав Дон Кіхот. Тому сміюся, відповів Джура. Що думаю, яка здоровена гиря була в того бісурменця, що носив цього шолома, який кап у кап похожий на мідницю до гоління? А знаєш, Санчо, я, здається, догадався, в чому тут річ. Цей славетний заворожений шолом потрапив, мабуть, якимсь дивним випадком у руки Невігласа, що не міг знати і скласти йому ціни. От він побачив, що то щире золото, та й переплавив з нетямки одну половину, щоб поживитись, а з другої зладив оцю штуку, що нагадує тобі голярську мідницю. Та як би воно там не було, я знаю, що це таке, і байдуже мені до тієї метаморфози. У першому ж селищі, де кузню знайдемо, я його перекую і знов такого матиму шолома, що не переважить його і навіть не зрівняється з ним шолом, змайстрований колись богом ковальства для бога війни. А тим часом носитиму його і так, бо щось усе таки ліпше, як нічого, принаймні от каміння буде мене добра затула». «А вже ж», – сказав Санчо, – «аби тільки те каміння не з швигалок летіло, як ото в битві двох військ, де ваші милості зуби поблагословили і розбили бляшанку з тим свяченим бальзамом, що через нього я всі печінки виблював». «Не дуже я тією втратою журюся», – відповів Дон Кіхот. «Тобі ж, Санчо, відомо, що я його рецепт у пам'яті тримаю». «Дався він у помку і мені», – сказав Санчо. «Та зроду я його не зготую і не покуштую» бо то була б моя остання година. Та й не думаю, щоб він мені колись знадобився, бо я вже тих ран з усієї емоцій стерегтимусь, щоб їх нікому не завдати і ні от кого не діставати. Хіба що на ковдрі ще доведеться, коли погойдатись, бо того лиха нема способу вберегтись. Тут уже тільки вбери голову, меже плечі, заплющу очі та й не диш. Здайся у всьому на долю і на ковдру». «Недобрий же з тебе християнин, Санчо», – сказав йому Дон Кіхот, почувши ті слова, – «що ти до віку не можеш забути вчиненої тобі кривди. Знай же, що благородні й великодушні серця не звертають уваги на такі марниці. Чи тебе на ногу охромили, чи ребро тобі зламали, чи голову провалили, що ти не можеш забути тих жартів». Бо річ цілком певна, що то були собі жарти й смішки, а якби я вважав, що то поважна справа, я повернувся б туди і мстячи за тебе накоїв би більше лиха, ніж греки за вкрадену Гелену. Правда, якби та Гелена жила тепер, або моя Дульсінея жила тоді, то спартанська цариця не славилась би так своєю вродою. По сім слові зітхнув так тяжко, що те зітхання аж у хмари вдарило». «Ну, нехай уже будуть смішки, коли за них не можна одячити в справжки», – сказав Санчо. «Та я добре знаю, що було в смішки, а що в справжки, і воно мені до віку не зітреться ні з пам'яті, ні з хребтини». «Та годі вже про те. Скажіть краще ваша милость, що маємо робити з тим яблукуватим конем». Чи, по-моєму, сивим ослом, котрого одбіг той вражий лаврін, що ваша милостю ось сідла вибила? Він же, бачите, взяв ноги на плечі та й накивав п'ятами, то навряд чи по нього вже вернеться. А сивий хоч куди не взяв його враг. «Нема в мене такого звичаю!» Грабувати переможених, сказав Дон Кіхот, бо в рицарстві не заведено забирати їм коня і пускати пішо, хіба що під самим переможцем кінь у бою загине. Тоді можна взяти під верх коня переможеного, як законну воєнну здобич. Отож, Санчо, не чіпай цього коня, чи по-твоєму осла. Як побачить господар, що ми поїхали, то певне вернеться за ним». «А мені ж, господи, як хотілося його взяти!» – зітхнув Санчо. «Або хоч на свого поміняти, бо в мене такий гірший! Та що ж, коли закони рицарські такі строгі, що й осла зміняти невільно! Цікаво, чи можна упряжмінька забрати?» «Про цю річ у мене немає цілковитої певності», – відповів Дон Кіхот. «І в такому сумнівному випадку...» Поки не довідаюсь гаразд, дозволяю тобі змінити упряж, якщо справді припала пильна потреба. Ой, пильна, пильна, сказав Санчо, пильніше вже нікуди, хоч би й для мене самого. І діставши формальний дозвіл, тут же перевів мутатьока капарум, латинської перемінамантій, так свого ослика вичепурив, що любо мило дивитися. Тоді під'їли трохи, споживши решту харчі, що з обозного мула добули, і напились води з потоку, намагаючись не дивитись на ті знавиджені ступарі валюшні, що такого нагнали на них холоду. Заспокоївшись отак трохи і навіть повеселівши, посідали верхи і поїхали на вмання, наслідуючи мандрованих рицарів, які, звичайно, ніколи не вибирали певної дороги, Росинант твів їх куди знав. Під його волю нахилявся і пан його, і Санчо восел, що завше слідкував за ним слідком у повній згоді і злагоді. Таким чином виїхали вони знов набитий шлях і пустились ним на галай-балай без певної мети. Їдуть собі та їдуть. Коли це Санчо обізвався до свого пана, «Чи не дозволили б ви мені, пане, розмовитися трохи з вашою милостю? А то відколи ви на мене тяжку мовчальницьку покуту накинули, п'ять чи шість думок пропали в моєму нутрі намарне. А це ще одна на язиці крутиться, то не хотілося б, щоб і вона змарнувалась». «Гаразд, говори вже», – погодився Дон Кіхот, «Але будь короток у слові, бо довга річ не смакує». Отеє, я думаю, пане, почав Санчо, всі оці дні думаю, що як-то мало користі й зиску з пригод, що їх ваша милость шукає по всяких нетрищах та поростаннях дорожніх. Хоч які ви страшні вої воюєте, хоч яких ворогів побиваєте, а ніхто, що не бачить і не знає, так воно все й зостанеться, мовчанням замуроване, всупереч тому, що ваша милость хотіла і чого заслужила». Отож, мені здається, краще було б, хоч вам воно, пане, видніше, стати на службу до якогось імператоря чи ще якого великого можновладця, котрий війну провадить. На тій службі ваша милость могла б появити сповна всі достойності власної персони, силу свою велику і розум високий». Побачив би тея вельможний володар, якому ми служимо, та й мусив би хоч не хоч нагородити нас по заслузі. І певно, знайшовся б письмак такий, котрий списав би про вічну пам'ятку подвиги вашої милості. Про свої я мовчу, бо сказано, які вже там подвиги у джури. Та як і вони в лицарських книгах описуються, то й мої вчинки, думаю, не повинні лишитись між рядками». Не зле, мовиш, Санчо, сказав тоді Дон Кіхот, але поки дійде до того діло, треба ще світами поблукати, пригод пошукати, щоб то пробу видержати і неабиякими вчинками імені слави дослужитись. Отоді, ще перш ніж об'явиться такий рицар при дворі якоїсь монарха, Всяке його по ділах величних знатиме, Заледве в'їде до міської брами, як дітвора вже за ним в'яжеться і вчепиться, та знай гукатиме, що все, мовляв, рицар сонця, чи там змії, чи ще якої емблеми, що під її знаком він вершив свої голосні подвиги. се той, казатимуть, що подолав у герці потужного велетня Брокабруна, се той, що зняв чари з персицького великого мамелюка, якого перед дев'ятьма віками були. Отак із уст вуста летітиме почутка про славні його діла, а на той гамір дитячий і говір людський підійде сам король до вікна свого королівського палацу, побачить того рицаря і впізнає його по збруї чи по на щиті та й покликне на свої прибічники. Гей ви, рицарі мої вірні, всі, що єсте при дворі, Виходьте зустрічати цвіти окрасу лицарства, що нині до нас прибуває. І на той поклик повиходять усі, а сам король зійде на половину сходів, Обійме того рицаря і зложить йому на обличчі поцілунок миру, А тоді візьме за руку та й поведе до покою королеви, Що вже чекатиме там на нього з донькою своєю королівською, Такою гарною та гожою панянкою що в усьому світі хрещеному навряд чи другу таку знайдеш. І станеться так неодмінно, що рицар скине оком на неї, а вона на нього, і обоє здадуться одне одному неземними створіннями, а якимись божественними істотами, і нещуються, як попадуть, і заплутаються в нерозривні і нерозв'язні тенета та любовні, і з тривогою в серці будуть думати, гадати, як би освідчити навзаєм свої томливі почуття». Потім рицаря отведуть, нема що казати, в якийся розкішно вбраний покій палацовий, знімуть з нього збрую бойову і одягнуть натомість пишну шарлатну мантію. І в броні ж він гарний був, а в тій мантії та жупані ще кращий стане. Ввечері сяде він до трапези з королем, королевою та прекрасною принцесою і не зводитиме з неї очей, зиркатиме кратькома на вродливицю, а вона так само обережна на нього, бо то, вважай, добре, буде панянка скромна і чистива. Як же приберуть зі столу, у двері світлиці вступить раптом бриткий низенький карлик, і з ним уродлива дама двірська. І та дама завдасть усім гостям якесь хитромудре завдання, вигадане певним старожитним чарівником. Хто, мовляв, його виконає, той буде проголошений найліпшим рицарем у світі і звелить король усім присутнім на той спиток стати. І ніхто тієї справи не зуміє і не докаже. Тільки рицар прибулиць видержить ту пробу на честь собі і славу, чим не помалу врадує принцесу. Недарма ж, подумає вона, знесла я мислі до такого високого духа». Ще ж як на те король чи, може, князь або ще там який володар провадить криваву війну з іншим якимось потужником і, прогостювавши кілька днів у нього при дворі, той рицар попросить у нього дозволу послужити йому в тій потребі, король з дорогою душею вволить його прохання, а рицар шанобливо поцілує йому руку на ту ласку – і тої ж ночі попрощається з облюбленицею своєю принцесою через садові грати. Бо в той сад її покій вікнами виходить, і вони вже не раз так перемовлялись у двох, і із помоги двірської панянки, принцесиною подруги і повірниці. Він зітхатиме тяженько, вона зомліє, панянка принесе їй води, і про честь своєї пані, дбаючи, бідка що скоро світ буде, так, щоб їх буває, хто не застав. Врешті принцеса відчутиться, опам'ятається і подасть через грати білі руки, а рицар поцілує їх тисячу разів і омиє гарячими слізьми. Вони умовляться між собою, як їм про щось добре чи лихе звістки навзаєм подавати, а вона благатиме його, щоб недовго на війні барився. Він пообіцяє під присягою, що вернеться якнайшвидше, знов поцілує їй руки і розстанеться з нею в смертельній розпачі». Піде до свого покою, впаде на ліжко та так і не зможе заснути з тої муки розлуки, а назавтра рано піде приймати опрощення з королем, королевою та принцесою. З королем же і королевою попрощався, а принцеса, кажуть йому, не здужає і не зможе його прийняти. Здогадується, рицар, що тут розлуки з ним вона заслабла, і серце крається йому на четверо, на превелику силу стримує він себе, щоб жалю свого не зрадити. Бачите все, і та повірниця йде до володарки своєї і все їй розказує, а та плаче гірко при гірко, що каже, не знаю, хто той рицар, і що чи він королівського чи якого іншого роду. Повірниця запевняє її, що така гречність, таке благородство, така хоробрість, яку її рицар проявляє, притаманні особам високого вельможного коліна. Стривожена принцеса заспокоюється і, щоб не викликати підозри підозривеця матері, перемагає своє горе і за два дні виходить на люди. А рицар тим часом уже поїхав вой воювати. Він топче ворога під ноги, здобуває не одне місто, виграє не одну битву. Тоді знов вертається до двору, бачиться з коханою своєю на звиклім місці і домовляється з нею, що в нагороду за свої послуги проситиме в короля її руки». Король не згоден дати за нього доньку, бо не знає, хто він і що. Так він таки одружиться своєю принцесою, чи хватаним шлюбом, чи ще яким способом, і згодом отець її матиме те за велике щастя, бо виявиться, що рицар той – син зацного володаря якогось там царства, якого вже того не скажу, бо, мабуть, і на мапі його немає». А там король умре, принцеса успадкує всі його володіння, і рицар утримига стане королем. Тут уже нагородить він щедрою Джуру свого і всіх тих, хто помагав йому тої високої достойності доступити. Джуру він оженить із двірською панянкою, тією самою, звичайно, що була посередницею між ним і принцесою. А та панянка теж собі непроста, а дочка якогось можновладного дука. «Оце, по-моєму, – впав йому в річ Санчо. – Правду кажучи, я того й добиваюсь, на те й покладаю всі надії, і все воно так достото й буде з вашою милостю, як ви вже прозвались лицарем сумного образу». «Не сумнівайся втім, Санчо, – сказав Дон Кіхот. Бо таким саме чином і таким робом, як я оце розповів, не один уже мандрований рицар вийшов на короля чи на імператора. Треба тільки розглянути гаразд, який король, чи то християнський, чи поганський, провадить нині війну і має гарну доньку. Та ми ще матимемо час про те подумати, бо поки що, як я вже сказав, треба залучити собі слави де інде, а тоді вже й до двору якогось братись. І ще тут є одна притичина – Хай і знайду я короля, що війну провадить і вродливу дочку має, хай укрию себе голосною славою по всьому світу широкому. Та не знаю, як воно може статись, щоб я ніби з королівського роду походив, або хоч би якомусь цісареві братому третіх доводився». Король бо не захоче за мене своєї дочки дати, поки в тій справі не впевниться. Хоч мої славетні подвиги, може, і більшого будуть варті, із цієї причини я боюся втратити все те, що заслужу своєю потужною правицею. Щоправда, я собі вроджений гідальго знакомитого дому. Маю неабиякі статки маєтки і право на 500 сольдів вири. Можливо, навіть той мудрець, що спише колись мою історію, докопається до дна в моїм родоводі і виявить, що я паросток якоїсь короля у п'ятому чи шостому коліні. Уважай, Босанчо, родоводи бувають двоякі. Одні роди беруть початок і виводяться від князів чи ще яких монархів, та з часом мізерніють і переводяться на швайку, як перевернута до гори піраміда. А інші походять із людей низького стану і поступінно йдуть усе вгору та вгору, поки не вийдуть на великих можновладців. Різниця тут така. Одні були колись тим, чим тепер уже не суть, а другі суть тим, чим давні не були. Дуже можливо, що я належу до першого розбору, себто може виявитись, що я походжу з високого і славного роду. Тоді король, мій майбутній тесть, муситиме мною задовольнитись. А коли й ні, то принцеса так мене полюбить, що якби я й був навіть сином водоноса, вона й всупереч волі отецькій узнає мене за пана свого і мужа». Коли ж і так не вийде, то є ще одна рада – викраду її і замчу, куди сам захочу, а гнів її отця матері минеться з часом або з їх смертю. То виходить, зауважив Санчо, недурно деякі ледаща кажуть – або дай, або видеру. Хоч сюди більше таке либонь пасує, що краще мовляв пруткі ноги, як добрі заступники». Все я проти того кажу, що як найясніший король, тесть вашої милості, не дасть вам добром своєї пані принцеси, то доведеться, каже ваша милость, украсти її і кудись умкнути. Так от, яка ж біда. Поки ви там замиритесь, поки закоролюєте в лагоді та упокої, покої, бідний джура набереться доброї чехавиці, виглядаючи на город та милостей. От хіба що та панянка вірниться, суджена його дружина, теж утиче з принцесою? Тоді джурівку пізне легше буде бідувати і кращої долі ждати. Адже пан, я думаю, зразу може їх законним шлюбом поєднати». «А хто б міг тому перешкодити?» – сказав Дон Кіхот. «Коли так, – сказав Санчо, – то здаймося на Божу волю і нашу добру долю, а вона вже заведе нас куди слід». «Дай же, Боже, що мені гоже!» – промовив Дон Кіхот. «І що тобі, Санчо, треба?» А хто ледащо, тому Божа ласка ні нащо. «Дійся, Божа воля!» – підхопив Санчо. «Я собі з діда-прадіда щирий християнин. Всього досить, щоб мені на грапа вийти». І досить, і за досить, – погодився Дон Кіхот, – якби навіть ти не був таким, то байдуже. Як стану я королем, то зразу надам тобі шляхетство, не треба буде тобі його купувати чи ще в кого вислужувати. Іменую тебе графом, і все, і вже ти благородний, і хоч не хоч, всяке буде тебе вельможним узивати. «А думаєте, та грабська огидність до мене не пристане? – спитав Санчо. «Гідність треба казати, а не огидність», – поправив його пан. «Ха і так, – погодився Санчо, – вона буде, як на мене, шита. Я служив якось сторожем при одному братстві. Так вірите, так на мені та сторожівська парва ловко сиділа, що всі казали, тобі б, кажуть, старостою в нашім братстві бути, а не сторожем. От щоб я так жив». А що ж буде, як я візьму на хребтину пишного княженецького жупана, чи злотом перлами приоздоблюся, мов крап я кичусь? Гарну матимеш подобу, сказав Дон Кіхот. Тільки бороду треба буде частіше голити, бо вона в тебе така буйна, закустрена й розкудлана, що як не будеш принаймні через день бритвою по ній проходитись, всяке на мушкетній пострілу пізнає зразу, що ти за один. «А то не такий клопіт, – відповів Санчо, – найму собі голія, при домі держатиму, а як треба буде, то й за собою слідком водитиму, як ото великі пани своїх стайничих». «А звідки ти знаєш, – спитав Дон Кіхот, – що великі пани водять за собою стайничих?» «А от звідки, – відповів Санчо, – тому буде скількість лід, прожив я цілий місяць у столичнім місті. Так бачив там одного маленького пана». Всі на нього казали великий, що як вийде чи вийде було на прогуляння, то за ним чоловік якийсь верхи слідком слідкує, куди той повернеться, туди й той, сказав би нитка за голкою. Я тоді спитався в людей, чого він із ним не рівняється, а все трохи позаду зостається. Так мені сказали, що то стайничий, а великі пани, гранти пту, за всі дитягають їх отак за собою. З того воно й запало мені в помку. «Мушу признати тобі рацію», – сказав Дон Кігот. «Ну що ж, ти справді можеш водити за собою голія, бо звичаї, як відомо, заводяться і встановлюються не зразу, а помалу, поступінно. І, можливо, ти будеш першим графом, за яким завжди ходитиме целюрник. Зрештою, голити панові бороду – то довірніша служба, ніж коня сідлати». «Як із целюрником бути, втім, уже моя голова», – сказав Санчо. «Хай тільки ваша милость швидше в королі виходить та мене в грапи виводить». «Так воно й буде», – сказав Дон Кіхот. І, підвівши очі, побачив... Що побачив, дізнаєтеся з наступного розділу. Розділ 22. Як Дон Кіхот звільнив багатьох бездольників, яких силоміць вели туди куди вони не хотіли йти. Повідає Сід Ахмет Бененхелі, арабський і ламанчський письмовець, усі поважні, високомовні, докладні, а воднораз і приємні та цікаві історії, що після того, як між приславним Дон Кіхотом з Ламанчі та його джурою Санчом Панцею відбулася розмова, переказана на приконеччі 21-го розділу, Дон Кіхот підвів очі й побачив, що назустріч їм по дорозі йшло пішки чоловік з 12-ро якихось людей – на низ мов на на довгий залізний ланцюг. До ланцюга вони були прикуті нашийниками. Ще й на руках у кожного були кайданки. Їх супроводило двоє комонників і двоє пішаків. Кінні були озброєні мушкетами, а піші – мечами та сулицями. Як забачив їх Санчо Панца, зразу промовив. «Все йдуть галерники, чи сказати б каторжники, королівські невольники, їх женуть на галери». «Як то невольники?» – спитав Дон Кіхот. «Чи то може б річ, щоб король та своїх людей заневолював?» «Може, я трохи не так сказав», – відповів Санчо. «Все люди засуджені за свої злочини до галер, і їх женуть туди силою королю служити». Як би там не було, сказав дон Кіхот, але зрештою вони йдуть туди недопрохіть, а їх женуть, кажеш, силою. Авжеж, потвердив Санчо. Виходить, сказав рицар, я мушу виконати щодо них свою повинність, поборювати насильство і допомагати та рятувати знедолених. «Зважте на те, є ваша милость, – остеріг його Санчо, – що правосуддя в особі самого короля не чинить цим людям кривди й насильства, лише карає їх справедливо за їхні злочини. Тим часом гурт кайданників надійшов ближче, і Дон Кіхот дуже чемно попрохав вартовиків, щоб вони з ласки своєї повідомили і з'ясували йому, з якої причини, чи радше з яких причин вони ведуть цих людей в такий спосіб. Один вартовик, із тих, що верхи їхали, відповів, що то каторжники, люди, мовляв, королівські, оце і все, що він може йому сказати, та більше йому і знати не належить. І все ж таки, провадив своє Донкіхот, я цікавий би знати, яке лихо приключилось усім цим людям, кожному з осібна». І приточив до того стільки розумних і чемних речей, аби спонукати їх задовольнити його цікавість, що другий вершник нарешті сказав. Хоч ми і веземо з собою реєстр, де списані всі справи цих нужденників і вироки на них, та не час нам тут спинятись, діставати і читати ті папери. Нехай вашець краще спитає в них самих, і вони скажуть, як захочуть. А певно, що захочуть, бо всі люди залюбки лихе творять і про лихе говорять. Діставши такий дозвіл, хоч певно міг обійтися і без нього, Дон Кіхот під'їхав ближче до кайданників і спитав у першого зряду, за які гріхи він мусить отак каратись. «За те, що закохався», – відповів кайданник. «Як? Тільки за те?» – здивувався Дон Кіхот. «Ну якщо вже закоханих на галери посилають, то і я давно міг серед тих веслярів опинитись». То було не таке кохання, як вашець думає, сказав кайданик. Я, бачите, так щиро полюбив сапету з праною білизною, так міцно пригорнув її до себе, що якби слуги правосуддя не відняли її в мене, то доброхітні за що б не випустив. Отак застукали мене на гарячому, не треба було й на муки брати. Справу розсудили хутко, всипали мені сотню нагаїв, дали в додачу три роки вимашки та й уже. «Що значить вимашки?» – спитав Дон Кіхот. «Галер, значить!» – відповів кайданник. Це був молодик років так двадцять чотирьох, родом, як він казав, з п'єдраїти. З таким самим питанням звернувся Дон Кіхот до другого кайданника, але той, похмурий та понурий, не мовив на відповідь ні слова, за нього отказав знов той перший. «То пане канарка, за й музики взято!» Та ну, здивувався Дон Кіхот, хіба співаків та музик теж на галери завдають? А вже ж, пане, відповів кайданник, немає гірше, як хто заспіває згоря. А я не таке чув, заперечив Дон Кіхот, кажуть, бо хто співає, тугу розбиває. У нас же навпаки, сказав кайданник, один раз виспіваєш, то вже плакатимеш до віку. Не розумію, сказав Дон Кіхот. «Пане рицарю», – пояснив йому вартовик, – «заспівати згоря означає у цих харцезяк признатися на муках. Цього Лотра взяли на тортури, то він і признався, що був коноводом, тобто коні крав. От і дали йому за те признання шість років галер, не рахуючи двохсот батогів, що взяв уже на спину. Через те ж він весь час такий смутний та невеселий». Бо всі ті латриги, і ті, що там зостались, і ті, що з ним ідуть, нехтують його і зневажають, кепкують із нього і знущаються за те, що признався, не мав сили до кінця одмагатись. А вони, бач, кажуть, що легше вимовити ні, чим так, і вважають за везуна того злочинця, життя і смерть якого залежить не від рочових доказів і свідків, а від власного язика. Я гадаю, зрештою, що тут вони не дуже розминаються з правдою. «Я теж так гадаю», – погодився Дон Кіхот. Підійшовши тоді до третього, він і йому таке саме задав питання. А той відповів шпаркою сміливо. «Іду на вимашку на п'ять років, бо не мав десяти дукатів». «З дорогою душею дав би я вам і двадцять», – сказав Дон Кіхот, – «аби вас от цієї халепи одрятувати». «Шкода», – відповів кайданник. Тепер це все одно, що в чистому морі з грішми від голоду помирати. Якби ваша милость дала мені слушного часу ті дукати, що тепер ладні пожертвувати, я ними підшмарував би перо трибунальському писарю і прокуратору піддав би добру думку та й гуляв би собі десь у Толедо на рабському ринку, а не плентався б отут, як той хорт на смику. Та бог не без милості, якось то воно буде». Дон ход підійшов до четвертого каторжника. Це був поважний на вид чоловік із сивою бородою, що мало не до пояса йому сягала. Почувши рицареве запитання, він не отказав ні слова, тільки заплакав. Тоді обізвався п'ятий, мов би ставши йому затовмача. Сьому Цьому добродію вліпили чотири роки галер, а перед тим прокатали, як годиться на ослі, в повному параді. Себто виходить, утрутився Санчо Панса, на позорище його виставили. Еге, відповів каторжник, а за що його так покарали? Бо сей поштивий чоловік був собі фактор, постачав добрим людям живий товар, себто, бачите, за звідництво його засудили, та ще за чаклунство, бо, кажуть, із нечистою силою накладав. Якби не сей останній додаток, сказав Дон Кіхот, то, на мою думку, за саме лише звідництво він не заслуговує галер. Не веслярем би йому бути, а хіба галерним адміралом. Бо звідництво, вважайте, зовсім не така справа, як дехто собі думає. То річ розумна і вельми в порядному суспільстві потрібна. Нею повинні клопотатись виключно люди благородні, а над ними ще слід би поставити певну кількість ревізорів та блюстителів, як то і в інших урядах заведено, приміром, на біржі. Таким чином можна було б запобігти лихові, яке постає з того, що цим ремеслом бавляться всякі невігласи та недоуми. Безпутні свашки та блазні, або й ледачі шахраї, котрі в вирішальну хвилину не можуть дати собі ради і з роблять пшик. Міг би я й ширше про всю річ розвестися, міг би вказати, як добирають людей до такої важливої і всій громаді потрібної справи. Та полишу її до часу. Подам колись до відома відповідним особам, що зуміють те діло як слід налагодити і направити. Тепер скажу тільки, що зажурився я непомало, як побачив всю сиву бороду, цей поштивий образ, що через те звідництво в Великій тепер знаходиться при тузі. Але журба моя розвіялась, як я почув додаткове звинувачення в чаклунстві». «Правда, я знаю, що жодні чари в світі не здолають нашої волі туди чи сюди повернути, як то гадає про статство. Бо воля людська вільна і свобідна, ніяке зілля, ніяке дання не має над нею сили. Безголові баби-ворожки та безсоромні шахраї знахарі варять, звичайно, всяку тройливу мішаницю і баламутять людей, бо цим то нею любов можна привернути. Проте, як я вже сказав, волю присилувати неможливо». «Правда ваша, добродію», – обізвався старий. «Тільки ж у чаклунстві я безвинен, а щодо звідництва не заперечую. Втім, я нічого лихого не коїв, а навпаки, про те дбав, щоб усім жилося втішно і весело, тихо і мирно, щоб не було ніяких звад і сварок. Та, незважаючи на ті мої добрі наміри, мушу йти туди, звідки вже навряд чи коли повернусь, бо літа мене к землі прибивають, ще й на пухир дугую, що просто витерпу немає». Сказавши сеє, знову гірко заплакав. Аж Санчові шкода стало старого. Виду був із-за пазухи четвертака та й подав йому хреста ради. Дон Кіхот під'їхав тим часом із розпитками до наступного злочинця. Той відповів йому ще бравіше, ніж попередній. Я за те попався, що жирував через лад з двома кузинками моїми, та ще з двома сестрами, не зовсім рідними. І до того дожирувався, що дуже наші стосунки заплутались. Хто тепер кому, чим і як доводиться, того й назавзятіше юриста не втне з'ясувати. Вона моя наяв вийшла, заступники підвели, бо грошей було не товсто, думав уже, що на горло мене скарають. Аж ні, дали шість років галер. «Ну що ж, Катюзі по заслузі, та я ще молодий, до кінця віку далеко, аби життя ще все буде. Якщо ваша милость дає дещицю за допомогу бідним нещасним, то Бог вам заплатить у небі, пане рицарю, а ми на землі благатимемо Всевишнього, щоб він послав вашій милості довгий вік і всіляке благоденство, якого ваша доброта безперечно заслуговує». Цей каторжник убраний був у студентський одяг. І один із вартовиків сказав, що то великий красномовець і знакомитий латинник. Далі йшов чоловік років під 30. Дуже гарний із себе. Тільки що одно око йому вдруге заглядало. Скутий він був не так, як інші. На нозі мав довгого ланцюга, що обвивався йому навкруги всього тіла. А на шиї аж двоє залізних кілець. Одно злучене з ланцюгом, а друге так зване «держи мене» або «задери голова». З'єднувалась біля пояса двома залізними прутами з наручнями, замкнутими на велику голодку. Так що ні рук до рота не піднесеш, ні головою до рук не нахилишся. Дон Кіхот спитав, чому на сьому чоловікові більше кайдання, ніж на інших? Тим на ньому більше кайдання, відповів вартівник, що він один натворив більше злочинів, ніж усі інші огулом. То такий зух, такий от чаюха забісований, що хоч і закували його отак кругом, а боїмося, щоб не втік. Які ж там можуть бути злочини, спитав Донкіхот, коли його тільки на галери засуджено. Так на десять же років, відповів вартовик, а це все одно, що громадянська смерть. Та що там довго балакати, сей молодець, щоб ви знали, сам знаменитий хінес де Пасамонте, званий іще хінесик Потягусик». «Пане комісаре, ви не дуже, – обізвався тоді кайданник, – мабуть, не треба перебирати, як кого дражнять. Моє ім'я – Хінес, а не Хінесик, а прізвище – Пасамонте, а зовсім не Потягусик, як ваш мость каже. Краще хай гляне кума, як сама». «Не розпускай губи, пане Шалигане, – гримнув на нього вартовик, – як не хочеш, щоб я її тобі заткнув». «Ну що ж, – сказав кайданник». «Усі ми під Богом ходимо, та колись я ще покажу декому, чи мене звати Хінесик Потягусик, чи як інакше». «А що, лайдаку, хіба не так тебе дражнять?» – спитав вартовик. «Дражнять, дражнять», – відповів кайданник. «Та й додражняться, що всім заціпить, бо я їм з одного місця все волосся повискубую. А ви, пане рицарю, як маєте нам щось дати, то вже давайте. Їдьте собі з Богом, бо ті ваші розпитки вже добре сіли. Як вас цікавить моя особа, то знайте, я хінес де Пасамонте, і сам списав своє життя оцими ручками і пучками. Латрига правду мовить, підтвердив комісар. Він і справді списав свою історію дуже, як то кажуть до шмиги, і залишив ту книгу в тюрмі під заставу на 200 реалів. І викуплю колись, докинув Хінес, хоч би й за 200 дукатів. Така б то вона добра, спитав Дон Кіхот. «А добра», – відповів Хінес, – «сховається перед нею вкут і Ласарільйо Тормеса, і всі інші подібні писання, старі нові. Бо в ній, мось пане, щоб ви знали, сама щира правда, і така ж цікава та втішна, що ніяка вигадка їй не дорівняє». «А як тій книзі на титул?» – спитав Дон Кіхот. «Життя Хінеса де Пасамонте», – відповів Хінес. «І вона вже закінчена?» – допитувався Дон Кіхот. «Як же вона може бути закінчена?» – сказав Хінез, – «коли моє життя ще не скінчилось. В ній воно описане від самого народження і до тої хвилі, коли мене останнє засуджено до галер». «То ви вже там і передніше бували?» – спитав Дон Кіхот. «А тож, відповів Хінез, – «довелося вже служити й королю аж чотири роки. Скуштував я і сухарів казенних, і карбачів». Що знов туди йду – не страшно, все добра нагода книгу дописати, бо залишилося ще чималенько. На гешпанських галерах гулящого часу випадає подостатком, а на обмірковування мені не так то й багато треба, бо я свій матеріал на пам'ять знаю». «Та ти я бачу завзятий», – зауважив Дон Кіхот. «І нещасливий», – додав Хінез, – «бо так уже повелось, що талановитих людей усюди без талання переслідує». – Скажи краще тумановитих, – обізвався комісар. – Я казав уже вам, пане комісаре, щоб ви не дуже той, – огризнувся Пасамонте. – Не на те вам начальство жезла в руки дало, щоб ви з бідних кайданників знущались, а на те, щоб провадили нас, куди вели його королівська милость. – Як же знов своє почнете, то їй Богу! Словом, як білизна попереться, все одно давні плями знати буде. Отож, помовчим краще, і будьмо чемні, то всім воно на добро вийде. І гайда в дорогу, потеревенили трохи, ну й годі». Почувши ті похвалки, комісар замахнувся на Хінеса жезлом. Але Дон Кіхот став між ними і попросив не кривдити горопаху. «У кого, мовляв, руки зв'язані, нехай уже дасть трохи волі хоч язикові». Тоді, звертаючись до всього кайданницького гурту, промовив «З усього, що я тут чув, миле моє браття, я можу зробити висновок, що хоч вас засуджено за ваші переступи, та кара, яку вам призначили, не дуже вам припала до вподоби, і ви йдете відбувати її без жодної охоти, більше того, проти вашої волі». А дехто з вас у цю халепу, може, й не зовсім по правді потрапив. Одному витерпу не стало на муках, другому забракло грошей, третьому оборонця, четвертому попався не суддя, а кривосудець. Такі ото думки облягли мою голову, вони спонукають, примушують і наглять мене спевнити над вами ту місію, що для неї небо послало мене на сей світ і заради якої я вступив у рицарський орден, до котрого належу, і обрікся захищати скривджених і обороняти слабосильних, удутисків потужних і можних». Знаючи про те, що обачність велить нам діяти добром там, де можна уникнути зла, хочу я попросити сих вартовиків, ваших і самого пана комісара, щоб вони з ласки своєї розв'язали вас і розпустили з Богом. Королю ж, гадаю, знайдеться і без них досить пригідних слуг, бо то, на мою думку, річ надто жорстока і несправедлива повертати в рабство тих, що їх Бог і природа вольними створили». Тим паче, панове вартовики, це вже наш рицар до конвою звертався. Що сі бездольці вам особливо нічого. вам особливо... Паче, панове вартовики, це вже наш рицар до конвою звертався. Що бездольці вам особисто нічого лихого не вдіяли, нехай же кожен двигає свій гріх. Бог усе бачить із неба і не забариться покарати грішника чи надгородити праведника. «Чесним же людям не подоба ставатися катами своїх ближніх, особливо, коли їхня тут не мелиться. Прошу ж вас добром і ласкою все зробити. Я вам лише спасибі скажу, а як не зробите по волі, то сей меч і спис – це могутнє рамено примусить вас до того силою». «От така штука!» – вигукнув комісар. «Он куди мишачий хвостик закрутився, щоб ми, значить, королівських в'язнів на волю пустили, так, ніби нам дано право розкувати їх, або ви маєте повновластя до подібних наказів. Їдьте собі, пане, своєю путею, та поправте на голові того генерала, бо нам ваші жарти потрібні, як собаці п'ята нога». «Сам ти собака і мишачий хвіст, а до того ще й падлюка!» – крикнув люто Дон Кіхот. І той ж самої миті, перший, ніж комісар до оборони міг зготуватися, торохнув його списом і звалив з коня додолу. Нашому рицареві дуже пощастило, бо з усього конвою тільки цей повалений мав мушкета. Решта вартовиків як стояли – так і отетеряли з такої несподіванки. Але незабаром уговтались. Кінні схопились за мечі, а піші за сулиці та й вдарили гуртом на Дон Кіхота, що очікував їх у незворушному спокої. Скрутно припало б нашому гідальгові, якби каторжники не надумали скористатися із цієї нагоди, щоб на волю вийти, і не заходились розбивати ланцюга, на якому їх ведено. Тут така закрутилась Веремія, що страх. Вартовики – то до в'язнів кидались, що вже почали кайдани рвати, то Дон Кіхота отбивались, що на них напосідав, та ні там, ні тут не могли собі дати ради». А Санчо й собі в ту купу встряв, допоміг Хінесові де Пасамонте залізяче виборсатись. Вирвавшись першим на волю, Хінес підбіг до лежачого комісара, видар у нього з рук меча й мушкета і давай його то на одного вартовика, то на другого наводити. Та так ні разу й не вистрелив, бо вся сторожа розбіглась. І мушкета злякались, і каміння, що звільнені каторжники, на неї сипонули. Як побачив те Санчо, то тяжко зажурився, бо подумав, що вартовики, напевно, повідомлять про все святу Германдаду, а та вдарить на сполух і влаштує на злочинців облаву. Він сказав про ці побоювання своєму панові і порадив йому негайно звідти тікати і заховатись десь у ближніх горах. «Гаразд, гаразд», – відповів йому Дон Кіхот, – «тільки не вчи мене, сам знаю, що робити». Тоді поскликав каторжан, що тим часом обдерли пана комісара до цурки з великим гомоном і галасом, вони обступили рицаря, цікаві почути, що то він скаже. «Порядні люди, – заговорив Дон Кіхот, – завжди складають дяку за добродійство, якого вони дізнали. Знов же, один із гріхів, що Богові найбільш ненавиден, – це невдячність». Це я проти того кажу, панове, що ви самі здорові бачите, яку я вам щойно зробив послугу. Натомість я хочу і жадаю от вас лише одного, щоб ви, взявши на себе ланцюга, від якого я вас одрятував, рушили звідси до славного міста Тобоса, стали перед очі сеньорі Дульсінеї Тобоській і ознаймили їй, що вас посилає до неї рицар сумного образу, та розповіли геть чисто все про всю знамениту пригоду, в якій ви одзискали жадану волю. Коли це зробите, ждіть собі на здоров'я, куди самі знаєте». Хінесте Пасамонте відповів за всіх такими словами. Те, чого ви од нас вимагаєте, добродію наш і визволителю, річ абсолютно немислима і неможлива. Жодною мірою не можна нам іти всім гуртом по шляху. Мусимо рятуватись поодинці, хто куди, хоч би й під землю залізаючи, щоб не злапала нас свята Германдада, яка безперечно нарядить за нами погоню. Що ваша милость може зробити?» І воно було б цілком справедливо це не слати нас на поклін і на ралець до сеньори Дульсінеї Тобоської, а завдати натомість кожному стільки от чинашів чи богородиць, ми б їх залюбки проказали за здоров'я вашої милості, бо то річ така, що де хотя і коли хотя спроворити можна вдень і вночі, на втеках і на спочинку, під війну і мирного часу. Але вимагати від нас, щоб ми знов до єгипетських горщиків вернулись, тобто взяли на себе кайдани і пішли до тобуса, це все одно, що просити печеного льоду або запевняти, що вже ніч на дворі, коли ще тільки 10 ранку». «Он як?» – вкинувся в пасію Дон Кіхот. «Ну тоді ж, скурвний сину, хінесику, потягусику, чи як там тебе? Сам туди підеш із ланцюгом за плечима, хвоста підібгавши, хай мені те та се!» Пасамонте з роду був не дуже терпеливий. Побачивши ж тепер, що Дон Кіхот ізсунувся з глузду, якби притаманний був, то же не став би їх визволяти. І почувши, якими словами він його шпетить, підморгнув своїм товаришам і одійшов із ними трохи одаль. Як почали ж вони на Дон Кіхота каміння швергати, то в сердешного рицаря рук не ставало от того граду щитом затулятись. А бідний Росенант уже й на остроги не зважав, стояв на місці, наче з бронзи литий. Санчо загилився за свого осла, щоб ту страшенну шуру бурю, ту камінну градову тучу, що на них обох спала, якось перебути. А Дон Кіхот як уже не щитився, як не заслонявся, а кілька каменюк улучило в нього так дошкульно, що впав із коня додолу. Тут на нього зразу насів студент, зірвав йому з голови мідницю і трахнув неї межі плечі разів три чи може й чотири, а тоді об землю брязкнув, що мало на кавалки не розкочилась». Зняли драбуги з рицаря і каптанок, що поверх збруї носив, і ногавиці були б стягли, якби на колінники не перешкодили, а з джури ступили кобеняка і все чисто в нього забрали, що могли. Попаювавши між собою той луп, вони розбрелись без баш хто куди. Не про те дбали, як ланцюга, взявши до синьори Дульсінеї Тобоської на поклін податися, лише думали, як би від страшної германдади порятуватись. На бойовищі зосталися самі тільки Дон Кіхот із Санчом та Росинант із ослом. Осел стояв, задумливо понуривши голову. Тільки ушима час від часу пряв. Ще йому торох від того камінного граду не перешумів і досі. Росинант лежав, простягнувшись поруч із господарем своїм, бо його теж якась каменюка із ніг збила. Санчо тремтів, голим голісінький, щоб їх свята Германдада тут не зуспіла. А Дон Кіхот журився, що люди, яким він стільки добра зробив, такого наброїли йому лиха. Розділ 23. Про те, що спіткалось славетному Дон Кіхотові в горах Моренських, себто про одну з найхимерніших пригод, що оповідається всій правдомовній історії. Побачивши таку оплакану годину, Дон Кіхот обізвався до джури свого – Недарма ж то, Санчо, кажуть люди, не чекай дяки одрепаного мугиряки. Якби я був тобі повірив і послухався тебе, то не стало б на нас таке безголов'я. Ну, та що сталося, те вже не розстанеться, а біда, мовляли, вчить розуму». «Тоді ви, мабуть, пане, розуму навчитесь, як я турком стану», – відповів Санчо. «От ви кажете, що якби були мене послухали, то нам би не сталося цієї біди». То послухайте ж хоч тепер, щоб гіршого лиха собі не на напитати. Свята Германдада, щоб ви знали, на лицарство не вважає. У неї мандровані лицарі йдуть по сім штук на два шеляги. Ух, уже мені ті братські стріли здається в ушу дзичать. Ти зроду вдався боягузом, Санчо, зауважив Дон Кіхот. Та щоб ти не казав, що я такий уже впертий і ніколи не слухаю твоєї ради, нехай сей раз буде по-твоєму. Ухилимось від загрози, що такий наводить на тебе трепет. Але я зроблюся під однією умовою. Щоб ти, живий чи мертвий, ніколи нікому не казав, що я отступився і от від цієї небезпеки і страху. Ні. Я просто зважив на твоє прохання. Як же ти скажеш інакше, то буде брехня, і я заперечу її однині й до віку, до віку й однині. І мовлю тобі, що ти брешеш і брехатимеш щоразу, як тільки таке скажеш чи навіть подумаєш. І більше не кажи мені нічого і не говори. Одна саму думку, що я відступаюсь і отстороняюсь від от небезпеки, та ще й от такої якся, де, може, декому тільки тінь страху примріялась, я ладен лишитися тут сам один і чекати не тільки святої Германдади, про яку ти з таким ляком говориш, а й усіх братів з дванадцятьох колін Ізраїлевих, і сімох макевеїв, і Кастора з Полуксом, і всіх братів і всі братства, які тільки є на світі». «От пане, все ще не значить утекти», – сказав Санчо. «Необачно й небезпеку виглядати, коли вона всі сподіванки перевищує. Мудрий чоловік береже себе нині для завтрашнього дня і ніколи не ставить на карту всього, що має. Я собі людина проста і, може, не отесана, а світові лад знаю. Отож не жалійте, що послухаєтесь моєї поради. Сідайте на коня, якщо здужаєте, а ні, то я підсажу». «Та й їдьмо звідси, бо чує моя душа, що зараз нам більше ноги потрібні, як руки!» Дон Кіхот, не промовивши більше ні слова, сів на коня й поїхав слідом за джурою, що попереду на освіт рухикав. Подались же вони до ближнього передгір'я Моренського. Санчо мав думку через гори на той бік пересмикнутись, виїхати десь коло колиць вісоча, Альмадовара Кампо, та й переховатись кілька день у тік глухомані, щоб Германдада не знайшла їх, як буває, шукати кинеться. Його дуже підбадьорила та обставина, що на ослі якимось чудом лишився цілий харчовий припас, хоч каторжани, грабуючи його, здається, добре всюди нишпорили. Під вечір забились вони в саму нутрину Моренських гір, де Санчо радив всю ніч зночувати або і ще кілька днів перебути, поки їм того харчу стане, та й розташувались на ніч ліг між двома безкетами серед густого дуб'я. Але зловорожа доля, яка, на думку непросвічених світлом праведної віри людей править, керує і заряджає по своїй подобі всім на світі, влаштувала так, що горизвісний шахрай і злодій Хінез де Пасамонте, врятувавшись від кайданів завдяки божевільній доблесті Дон Кіхота і не без причини боячись святої Германдади, теж задумав знайти собі в тих горах Криївку і гнаний страхом та своєю примхливою долею приблудився до того самого вроду, де вже стали на привал Дон Кіхот і Санчо Панса. Впізнавши їх, він виждав, поки обидва поснули. І, звичайно, лихі люди завжди невдячні, ладні при першій ліпшій нагоді якесь неподобство вчинити і дбають більше про хвилевий зиск, аніж про майбутнє. Отож, кажу, і Хінес, що зроду не грішив на вдячність та на допромисність, надумав украсти в Санчо Панси осла. На Росинанта він і дивитись не хотів, бо то була така здобич, що ані заставити, ані продати. От як Санчо заснув, він і вкрав осла, а до світу був уже десь далеко. Шукай хто хоч, вітра в полі. От і зоря ранішня зазоріла, всю землю звеселила, одного тільки Санча-панцу засмутила. Побачив неборак, що сірого вже немає». Та й почав ревне плакати, ридати, на весь світ жалібно тужити. Те його голосіння, і дон Кіхота зосну пробудило. Ой, ослику ж, мій ріднесенький, у моїм дворі зроджений, і зрощений. Та з тебе ж була моїй жінці втіха, моїм діткам радощі, сусідам заздрощі. Та ти ж мені в трудах помагав, та ти ж мені півдуші годував, бо ти ж мені щодня коповичку заробляв, а я ж собі за дві душу оббавляв. Почув Дон Кіхот той плач, розпитав, у чому річ, та й утішив Санча, як міг. Нехай, мовляв, потерпить, а він йому вже квита напише на трьох ослів із п'яти, що на хазяйстві лишились. Санчо повеселів, утер сльози, погамував свої хлипи й подякував панові за таку велику ласку. А наш рицар, опинившися в горах, радів душею. В таких місцях, думав, напевне, знайде якусь пригоду. В пам'яті йому зринали різні дивовижні випадки, що траплялися мандрованим рицарем у таких диких застумах, у безлюдних нетрищах. Заглиблений у ті картини, захоплений ними до краю, він їхав собі ні про що більше гадки не мав. Та й Санчо, почувши себе в безпечному місці, одним лише клопотався, як би заспокоїти голод останками припасу, позиченого колись отців духовних. Ідучи позад пана склажею, що мав би сірий вести, він раз у раз сягав торбу і пхав собі в кентюх всяку всячину. За таким приємним заняттям байдуже йому було до всіх пригод на світі. Тут якось підвів Джура очі і побачив, що пан його силкується підняти з писовою клюгою якийсь ніби клунок, що на землі лежав. І кинувся підбігцем уперед, щоб підсобити в разі потреби. Але в цей час Дон Кіхот підчепив уже на клюгуту знахідку. То була сідельна подушка, а до неї баульчик прив'язаний. І все те вже добре надгнило і надтрухло, одначе важило чимало. Тому Дон Кіхот звелів Санчові підняти клунок і глянути, що там у тому баулі. Санчо зробив те дуже проворно. І хоч баул був замкнений на замок і на ланцюжок узятий, роздивився крізь дірки і щілини, що в ньому було. Чотири сорочки тонкого голландського полотна, та ще деяка дорога білизна. І вже ж то чиста. Як же побачив в хусточці добру жменю золотих крюглячків, гукнув на радощах. Дякувати небові, хоч одна приключилася нам зисковна пригода. Пішов далі по нишпорках і знайшов іще записника в коштовній оправі. Дон Кіхот попросив у нього ту книжечку, а гроші сказав, нехай собі бере. Санчо взяв гроші і поцілував панові руку за тую ласку, а потім витрусив із баула всю білизну і переклав її до себе в торбу для харчів. Дон Кіхот, що на все те дивився, сказав йому «Здається мені, Санчо, і певна річ так воно і є, що то якийсь подорожній заблукався в цих горах, а на нього напали розбишаки, вбили й поховали його десь у глушині». Такого не могло бути, заперечив Санчо. Якби то були розбійники, вони б не зоставили грошей. Правда твоя, Санчо, погодився Дон Кіхот. Отут уже я і сам не знаю, що про цю оказію думати. завжди лишень. А чи не знайдемо ми всьому записничку якої ознаки, що нас наслідно веде і розкриє таємницю, яка нас цікавить? Розгорнувши книжечку, він натрапив там першим ділом на сонет, написаний хоч і на чорно, зате дуже розбірним письмом, і зачитав його в голос, щоб і Санчо почув. Ось що в тому сонеті говорилось. Чи то в Амура мало розуміння? Чи він жорстокий без кінця і краю? Чи я, мабуть, ніколи не вгадаю причин мого жалю, мого боління? Ні, бо Амур, а не земне створіння, він мудрий і благий, я добре знаю. Та чом же я так солодко страждаю, Ще його невідпорного веління? Чи, може, ви, Філідо, в цьому винні? Так ні, добро від віку злу вороже, І не від неба іспит цей великий. Я чую, скоро буду в домовині, Бо хто причини мук знайти не може, Яким же чудом відшукає ліки». «Із цієї вірші, – сказав Санчо, – дізнаєшся не гурт. Хтось нахваляється на якусь хвалиду, а за що і про що невідомо». «Яку ти бачиш хвалиду? – перепитав Дон Кіхот. «Та ви ж самі ваша милость ту хвалиду вичитували, – сказав Санчо. «А, ти хочеш сказати Філіда?» – здогадався Дон Кіхот. «Так очевидно звати даму, на яку скаржиться автор цього сонету, а з нього бачиться неабиякий поет, або я зовсім не розуміюсь на мистецтві». «Як же це?» – спитав Санчо. «Виходить, ваша милость і віршування тямить?» «І тямлю більше, ніж ти думаєш», – відповів Дон Кіхот. Я доведу це тобі, як напишу листа до володарки моєї Дульсінеї Тобоської. Він у мене буде у віршах спочатку до кінця. Чи тобі відомо, друже, що в давнину всі мандровані рицарі, чи в кожнім разі більша їх частина, були не з гіршими поетами і музиками? Всі два таланти, чи ліпше сказати, обдарування, властиві передо всім мандрованим закоханцям. Щоправда, в піснях давніх рицарів ми знаходимо більше почуття і надиху поетичного, аніж правдивої майстерності. ти, пане!» – попрохав Санчо – «Почитайте ще, може там буде ще щось цікаве?» Дон Кіхот перегорнув сторінку і сказав, «Далі йде проза, лист якийсь чи що?» «Канцелярський, певне?» – спитав Санчо. «Та ні», – відповів Дон Кіхот, «судячи спочатку, нібито любовний». «То читайте його, пане, в голос!» – знов попрохав Санчо. «Я страх, як люблю всякі такі любовні штучки!» «Зроблю так з дорогою душею», – сказав Дон Кіхот і голосно, як просив його Джура, почав читати ось яке послання. «Твоя ліцемірна обітниця і моя очевидна недоля завели мене в нетрі, звідки до твого слуху швидше долина вістка про смерть мою, ніж слово моєї скарги». Ти невдячниця, відкинулась від мене, пригорнулась до іншого, що може й багатший за мене, але не вартніший. Якби ж то чеснота в нас надмарні скарби шанувалась, не заздрив би я чужому щастю і не оплакував би власного безсталання, що спорудила твоя врода, те зруйнували твої вчинки. Дивлячись на першу, я мав тебе за Янгола. Поглядаючи на другі, вбачаю в тобі лише жінку. Живе в упокої, причинниця тривоги моєї, і нехай небо навіки закриє одочей твоїх зради мала жонка твого, щоб ти не каялась у тому, що я зробила, а мені, щоб не довелося діждати помсти, якої я не прагну». Дочитавши листа, Дон Кіхот промовив – з цього листа, як і з тих віршів, небагато чого дізнатись можемо, ясно тільки, що писав їх якийсь згордований коханець. Він перегорнув таким чином мало не всю книжечку і знайшов у ній ще всякі вірші та послання, хоч і не міг деяких до ладу відчитати. Були там усе жалі, плачі та докори, радощі й горе, милування й гортування, палкі захвати й гіркі сльози. Поки ж дон Кіхот того записника розглядав, Санчо порався коло баула. Кожен закапелечок у ньому і в подушечці сідельній перетрусив, перешукав і переглянув. Деяке було шво все порозпорював, деякий кутасик шерстяний, усе розтіпав і розпорпав, щоб крий боже ніде нічого не сховалось і не зосталось через його недбальство. Таку жадобу розбудили в ньому ті золоті круглячки, що він знайшов. Грошинок, мабуть, за сто. І хоч він більше вже нічого не витрусив, йому здавалось, що і те гойдання на ковдрі, і той блювотний бальзам, і Києве благословення, і погоничеві товченики, і загублені сакви, і здертий кобиняк, і голод, і спрага, і всі труднощі, яких він зазнав, служачи своєму доброму панові, все це було недарма, і окупилось тепер сторицею, як йому відступлено з ласки цю знахідку». А рицареві сумного образу все кортіло дізнатися – Кому ж той баул міг належати? Сонети, послання, золото і тонка білизна свідчили, здається, про те, що це був закоханець непростого роду, що через гордування й неласку дами своєї пустився берега на отчай душі. Та що всій безлюдній глухомані не було, в кого про те розпитатись, він рушив собі далі, не вибираючи певного напрямку. Росинант продирався крізь хащі куди хотів, чи радше куди міг, а наш гідальго водно думав, що в цих нетрях йому до спіткається підкається якась незвичайна пригода. Їде він отак, у свої думки поринувши, аж гульк на щолобку гори невеличкої, що раптом їхнім очам відкрилась, чоловік якийся легким скоком з прискалка на прискалок від одного куща до другого перескакує. Чудний такий! Трохи не голий, борода йому густа та чорна, волосся на голові буйне розкудлене, ноги босі, коліна гоголіють, от жовтожарих оксамитних штанів тільки лахміття на крижах зосталось, що й тіло подекуди світилось, голова не вкрита. Хоч біг він, як я вже сказав, прутко, рицар сумного образу встиг роздивитись і примітити всі ці подробиці. Порвався був ту прояву доганяти – та шкода заходу, за слабий був Росенант по тих кручах п'ястися, на вдачу плохута, а на ходу недоступ. Дон Кіхот миттю зміркував, що отож, певно, і був власник баула та подушки сідельної. І поклав собі на думці розшукати його будь-що будь, хоч би цілий рік довелося по тих горах тулятися. Тим і наказав він Санчові злізти з осла піти навперейми по одному схилу гори, а сам збирався поїхати попід другий. Може, таким чином і знайдуть вони десь того чоловіка, що так несподівано з'явився і зник їм сперед очей. «Ні, пане, не піду, не змога моя», – одмагався Санчо. «Скоро я від вашої милості одійду, і зразу всяке страховіття на мене лізе, всяке маре мріється. Вже хоч гнівайтесь, хоч ні, а я від вашої персони з роду з віку ні на ступінь не віддалюся. Хай буде й так, погодився рицар сумного образу. Мені навіть приємно чути, що ти здаєшся на мою мужність. І будь певен, що швидше тебе зрадить власний подих, ніж мій бойовий дух». «А тепер слідкуй за мною слідом, як тільки можеш, та візьми очі в руки. Ми об'їдемо цю гірку навкруг, чи не натрапимо де на того чоловіка, що це перед нами наверху промайнув. Жодного сумніву нема, що то не хто інший, як властитель знайдених нами речей». «А може краще нам його не шукати?» – сказав на те Санчо. «Адже як ми його знайдемо і виявиться, що то його гроші, то ясна річ, що треба буде їх вернути». Навіщо ж нам наремно старатися? Нехай би вже я користувався ними з чистим сумлінням, поки хазяїн не об'явиться ненароком. До того часу я, можливо, вже все розтрачу. З голого і король, мовляли, нічого не візьме». «Е, ні, Санчо, так не годиться», – заперечив Дон Кіхот. «Раз уже ми спали на здогад, кому та згуба належить, і чоловік той десь тут, ми повинні розшукати його і все віддати. Як же ми утримаємось від пошуків, то наш уґрунтований здогад обернеться проти нас незаперечною виною. Отож, друже Санчо, не журись, що нам доводиться його шукати, бо як і знайдемо, то я журбою об землю вдарю». По сій мові підострожив Росинанта, а Санчо рушив за ним на батьківських. З причини хінеса де Пасамонта. Ще й клажу мусив на собі ричити. Просуваються вони отак по-підгорою. Аж бачать, у ярку мул лохлий лежить. Уже собаками добре надшарпаний та птацтвом надкльований. А ще й сідло на ньому, і вуздечка. Тут вони ще більше в своїм здогаді впевнились, той чоловік, що плигом по горі біг, був господарем і сій животині, і клунку, що вони знайшли. Дивляться вони на того мула, коли чують, свиснув хтось, як ото пастухи буває свистять попасуючи. Аж і справді, з лівої руки де взялися кози чи малий гурт, а за ними на узгірку й козопас вигулькнув підтоптаний уже дідок. Дон Кіхот гукнув йому, щоб униз спускався. А той відгукнувся, питаючи, яка не завела їх у сінетрі, де нога людська, або й не ступала, хіба що кози, чи вовки, чи ще яка звірина сліди свої значать. Санчо знов крикнув, щоб до них йшов, тоді вони все йому до ладу розкажуть. Козопас зійшов униз і, наблизившись до Дон Кіхота, промовив. «Еге ж, пане, ви на того мула дивились, що он де в жолобку витягся? Він тут уже з півроку лежить». А хазяїна його не бачили? «Нікого ми не бачили», – відповів Дон Кіхот. «Наткнулися лише на подушку сідельну, та баул десь тут недалечко». «Бачив їх і я», – сказав пастух. «Та не хотів не то брати, а й торкатись до нього, бо, може, воно з примхою, та й гріх, щоб не сказали злодій. Нечиста сила лукава, такого тобі під ноги підсуне, що не щуєшся, як і спотикнешся». «І я так кажу». – похопився Санчо. – Набрів і я на ту знахідку, та й відсахнувся. Цургій, нехай собі лежить. Хоч і гарний гончик, так на ньому балабончик. – Скажіть мені, діду, – звернувся Дон Кіхот до Козопаса, – ви не знаєте, се майно? – Я тільки ось що знаю, – відповів старий. Місяців тому буде шість, або що, приїхав до одної котари пастушої, миль за три звідси, молодий та гарний панич. Верхи на оцій самій худобині, що дохла валяється, і з тією самою кладдю, що, ви кажете, знайшли та не взяли. І спитав у нас, де тут у цих горах найглухіша глушина. От ми йому й кажемо, що всі такі місцині. Та так воно і є, бо як далі ще трохи пройдеш, то навряд чи вже назад виблудишся. Мені оце аж дивно, як ви сюди забились, що тут нігде ані тобі стежини, ані сакомки не знати. Ну так от, як почув панич нашу відповідь, зараз мула завернув і подався туди, куди ми показали. А ми всі тільки дивувались, що який-то бравий молодець та чудували, що в нас таке питав. І так притьмом у гірську дичу вдарився». «Потому не бачили ми його довший час. Та одного дня він перейняв якось по дорозі пастуха нашого і, не кажучи ні слова, почав бити його кулаками та носаками. А тоді мотнувся до ослиці, на якій харчі були пов'ючені, забрав увесь хліб і сир і знову нетригірський подався, мов вітром його здуло». Як ми про те дізнались, пішло нас кілька чоловік по диких беседах його шукати, два дні скрізь лазили і таки знайшли його в дуплі товстелезного, здорового дуба. Він зустрів нас вельми приязно, та одяг на йому вже подерся, а на лиці він дуже змінився, засмаглів на сонці, так що на превелику силу ми його впізнали, більше по одежі, що тоді бачили, хоч вона вже вся надрантя звелась. Він привітався до нас чемненько і в коротких словах цілком розсудливо сказав нам, щоб ми не дивувалися на чудний його прожиток, бо так, бач, треба. За примногі свої гріхи він таким оброком обрікся». Стали ми в нього допитуватись, хто ж він такий єсть, та так і не допитались нічого. Тоді попросили, що як треба йому харчів, а без них же ніяк не можна, нехай скаже, де його шукати, і ми з дорогою душею принесемо йому всякої всячини. Як же те йому не до вподоби, то хай прийде і попросить, чого треба, у пастухів однімати». Він подякував нам на добрім слові, перепросив за той колишній наскок і пообіцяв, що однині прохатимем нас ради Христа, не чинячи нікому жодної кривди. Що то житлища, то сказав нам, що певного притулку в нього нема. Де ніч спобіжить його, там він і голову прихилить. Розказав нам оце все, а тоді як заридає, та так ревно та жалісно, що й ми за ним заплакали, хіба піп з каменю були, тоді б, може, вдержались. Та як нам було не плакати, побачивши, який він тоді був і який тепер став? Я вже сказав попереду, що то був панич гарний і ставний із себе, а на мову гречний і розсудливий, зразу видно, що високого роду й доброго хову. На що вже ми, люди прості, а й то його слухаючи, одразу постерегли ту його чемність і ввічливість? От він говорив, говорив, а тоді раптом затнувся і ні пари з уст, а очима в сиру землю врився. Ми ж й не дишемо, ждемо, що далі буде, аж моторошно, що він так заціп. А він то витріщить очі і пильно в землю дивиться, ані змигне, то знов заплющить та губи зціплює, то брови супить. Догадались ми, що то причина на нього найшла. Скоро той наш здогад стався певністю, бо тим бідолахою вдарило, як стій об землю. Як не схопиться ж він тоді, як не кинеться на того, що з краю стояв? Щоб ми його не вдержали, то був би на смерть убив. Б'є кулаками, кусає і лементує несамовито. А віроломцю Фернандо, зараз, зараз заплатиш ти за кривду, що мені ясив чинив. Оцими руками я вирву тобі з грудей серце, де звили собі кубло всі на світі пороки, а найпаче зрада й облуда. І ще говорив багато такого дечого, все ж петив того Фернанда і взивав його зрадником та віроломцем. Сяк так, ми одзволи од нього свого товариша. Тоді той навіжений, ні слова більше не кажучи, шурх од нас у ці чагарі та хащі був та й нема. Шукай його, де знаєш. З усього того ми зміркували, що на нього часами находить, і що якийсь Фернандо мусив його чимось непомало скривдити, коли вже он до чого людину довів. Пізніш ми не одну мали нагоду в тому здогаді впевнитись. Він почасту виходив отут на дорогу, коли попросить було в пастухів чогось поїсти, а коли той силою видере, бо як паде на нього пать, то зроду по-доброму ні в кого не візьме, а все з кулаками кидається». А коли притаманний ходить, то любо та мило Христа ради попросить і дякує щиро, часом і не без сльози. «Повірите, панове, – казав далі Козопас, – ми оце вчора ще з чотирма хлопцями, двоє пастухів і двоє підпасичів. Вирішили шукати його, поки не знайдемо. Як же знайдемо, то чи по волі, чи по неволі одведемо його в місто Альмодовар. туди звідси мель так із вісім буде». І там уже або вилікуємо його, якщо на цю хворобу є ліки, або хоч дізнаємось принаймні, як просвітла хвиля на нього найде, хто він такий і чи є в нього родичі які, щоб їм про те лихо вістку подати. І знайте, що речі, які ви знайшли, саме цьому чоловікові належать. Отож ви бачили його, як скакав трохи неголий верхогір'ю. Дон Кіхот, бачите, одразу сказав був пастухові про ту прояву, яка їм перед очима майнула. Тепер же, вислухавши уважно його розповідь, він ще дужче загорівся дізнатися, хто такий той нещасний шаленець, і твердо поклав здійснити свій недавній намір – шукати його по всіх горах, заглядаючи в кожну ущелину і в кожну печеру. Та доля так ту справу повернула, що він зроду не ждав і не сподівався – у ту ж саму хвилю з яруги, що виходила на те місце, де вони стояли, вирнув юнак, якого вони збирались шукати. Він ішов, мурматячи собі щось під носом, що з близька не розбереш, не те, що здалеку. Одяг на ньому був такий, як ми вже сказали. Тільки як надійшов він ближче, Дон Кіхот помітив, що його роздертий шкіряний колет, пропахчений амброю, не низького ж певно стану мав бути молодик, що таке вбрання носив. Підійшовши ближче, молодик привітав їх дуже чемно, хоч і безвиразним та хрипким голосом. Дон Кіхот віддав йому чолом з не меншою вічливістю і тоді встав із росинанта і обняв його щиро та приязно. Так довго його до грудей пригортав, немов би знав уже хто зна відколи. Молодик, якого ми могли б назвати ланцем жалюгідного образу, подібно як Дон Кіхот прозивався рицарем сумного образу, Тим обіймам не противився. За хвилю він от нашого гідальга трохи від себе і, поклавши йому руки на плечі, вп'явся в нього очима, немов пригадуючи, знаку він йому чи ні. Вид, постаті, збруя Дон Кіхотова здивували його, мабуть не менше, ніж нашого рицаря вигляд незнайомця. Після тих обіймів першим заговорив Ланець. А що він сказав, читайте далі. Розділ 24, де продовжується розповідь про пригоду в горах Моренських. Повідає історія, що Дон Кіхот з превеликою увагою слухав обдертого рицаря гір, а той говорив такими словами. «Будьте певні, пане, хто б ви не були, бо я вас не знаю, що я вам вельми вдячний за вічливе і приязне вітання, яким ви мене вшанували». Хотів би я мати можливість не тільки доброю волею, а чимось більшим от служити вам за щире і зичливе ваше до мене ставлення. Та боюся, що моя лиха доля не дозволить мені відплатити на чиєсь благодійство чим-небудь іншим, як тільки добрими намірами». «Мої ж наміри, – упав йому в річ Дон Кіхот, – в тому саме й полягають, щоб вам служити. Я навіть постановив собі лишитися в цих горах доти, доки не розшукаю вас і не дізнаюсь із ваших уст, чи є ліки на болищі, які, судячи з незвичайного трибу життя вашого, терзають вам душу. Якщо такі ліки існують і їх можна знайти, я шукатиму їх скільки сили й снаги моєї». Коли ж недоля ваша така, що виключає можливість будь-якої втіхи, я ладен плакати і тужити над нею сполу з вами, бо знайти людину, що спочуває твоїм стражданням, то вже схоже на якусь, бодай слабеньку потіху. Якщо мої добрі наміри заслуговують на вдячність і взаємність, благаю вас, пане, ім'ям поштивості, що притаманна вам найвищою мірою, і заклинають тим найдорожчим, що ви любили чи любите в цьому житті. Скажіть мені, хто ви єсте і з якої причини забились у ці несходимі недрі, де живетієте подібно до дикого звіра в таких чужих і незвичних для вас обставинах, як то пізнати з виду вашого єдіння. Клянуся, Тут Дон Кіхот підняв голос. «Клянусь рицарським орденом, до якого я, хоч може грішний і недостойний, належу, і званням мандрованого рицаря, що як ви мені, пане, зробите цю ласку, буду служити вам щиро віддано, як велить мій стан і мій сан. Або знайду раду на ваше горе, якщо це взагалі можливо, або спільно з вами, як обіцяв, проливатиму сльози над вашим нещастям». Рицар лісу, слухаючи таку мову рицаря сумного образу, водно дивився на нього й придивлявся, оглядаючи з голови до стіп. Надивившися ж доскочу, сказав йому: Коли є у вас що їсти, то дайте мені ради Бога святого, як насищуся, то залюбки в волю вашу волю. Це буде лише віддяка за таку до мене ласкаву прихильність. Тут Санчо видобув дещо торби своєї, а пастух із бесагів, щоб ланець міг свою млілу душу заживити. І він жадібно накинувся на ту їжу, запихався, не жувавши, не ковтав, а глетом глитав. Поки ж їв, той сам словом не обізвався, і глядачі всі мовчки мовчали. А як попоїв, поманив рукою, щоб за ними йшли – та й повів їх на зелену галявинку, що трохи отдаль попід скелею тулилась, простягнувся на моріжку, і всі посідали коло нього, не мовлячи ні слова. Нарешті, мостившися комога зручніше, обшарпанець почав. Якщо ви, панове, бажаєте, щоб я розповів короткими словами про безмірне моє нещастя, то мусите перше приректи мені, що ніхто з вас ні питаннями, ніякими заувагами не буде переривати нитки моєї смутної повісті, бо як хто раз переб'є, на тому вона й урветься». Ці слова обшарпанця нагадали Дон Кіхотові історію, яку оповідав йому Джура, коли, загубивши лік козам, перевезеним через річку, він так і не доказав її до кінця. Тим часом обшарпанець правив далі. «Я тим роблю цю засторогу, що хочу якнайшвидше отбути розповідь про мою недолю, бо коли я її згадую, то завжди роз'ятрюю серце». Що менше ви мене питатимете, то скоріше скінчу я своє оповідання Не бійтеся, я не омину жодної важливої подробиці, щоб до краю задовольнити вашу цікавість. Дон Кіхот пообіцяв від мені всіх слухачів не перебивати і, діставши таке запевнення, обшарпанець почав оповіщати такими словами Звати мене Карденіо, родом я з найкращого міста в «Походжу з шляхетної і багатої родини, але моя недоля така велика, що якби не плакались на неї отець-мати, якби не побивались кревні, ніякі достатки тут не поможуть. Як судилось кому нещастя з неба, то ні на що не здадуться всі дари фортуни». На тій ж рідній землі пишав мій небесний рай, що любов прикрасила його невимовною красою. Хороша і вродлива була Люсінда – Панянка, рівна мені шляхетністю і маєтками, тільки багатша на щастя і бідніша на вірність, якою заслуговували мої чесні наміри. Ту Люсінду я любив, кохав і божествив з найніжніших літ моїх іще дитинних, і вона до мене горнулась щирою душею дівочою». Батьки наші знали про ті любощі і не дуже ними журились, бо розуміли, що все те до чесної мети змагає. А що ми родом і багатством були собі до пари, то наше майбутнє одруження вважалось за річ майже певну. Росли ми отак із неї, росло й наше кохання або пільне. Тут пан отець Люсінден вирішив, що пристойніше буде заборонити мені вступ до їхньої господи – Цьому він ніби наслідував приклад батьків Тізби, не раз та й не два оспіваної поетами. Ця заборона лише додала вогню до вогню і жаги до жаги. Хоч уста наші змусили до мовчання, так зате говорили наші пера, а вони ще вільніше і повніше спроможні виявити почуття, які таяться в закоханому серці, бо присутність коханої особи часом збентежує найрішучішу одвагу і сковує найсміливіші уста. Боже, скільки листів написав я до неї, скільки зворушливих і невинних послан дістав на відповідь, скільки склав пісень, скільки скомпонував любовних віршів, в яких серце виливало свої почуття, виявляло свої заповітні бажання, тішилось любими споминами і ясувало свою волю». Мліючи і знемагаючи душею від жадання зустрічі з коханою, я вирішив якнайшвидше здійснити і справдити замір, що увінчав би достойною нагородою палки мої прагнення, септо попросити правним чином у батька Люсінденого її руки. Так же я і зробив. Він одказав мені, що дякує за йому честь і зі свого боку готовий шанувати мене тим дорогоцінним дарунком, та як мій пан отець іще живий, то саме йому належить провадити законні речі. Бо коли б така спілка була йому недомислі і не до вподоби, то прохапаний шлюп із Люсіндою не може бути й мови. Я подякував старому на добрім слові, бо в душі признав йому рацію і був певен, що панотець мій на все погодиться, як тільки я в нього попрошу. Не гаючись, поспішив я додому, щоб відкрити паноцеві моє бажання. Війшовши до нього в покій, я побачив, що він тримає в руці розпечатаного листа. Не встиг я й слова промовити, як він простягнув мені того листа і сказав. З цього писання ти побачиш, Карденю, якою ласкою хочу обдарувати тебе дук Рікардо. А цей дук Рікардо, як вам панове добродійство, напевне, відомо, грант гешпанський, що тримає двір у найпишнішій місцевості Андалузії. Взяв я того листа, прочитав, і таким він видався мені принадним, що я перший не похвалив би пана отця, якби він завагався вволити дукове прохання». Дук писав паноцеві, щоб він, не гаючись, прислав мене до дуківського двору, де я мав стати не слугою, а тофаришем його старшого сина, і обіцяв подбати про те, щоб я досягнув становище, яке відповідало б його високій, про мене, думці. Прочитав я того листа, а прочитавши, так і завмер, особливо як панотець сказав мені. «Ну, Карденьо, через два дні поїдеш до Дука. Така його добра воля. Дякуй Богові, що відкрив перед тобою шлях, на якому ти можеш дійти почести, що ти, на мою думку, цілком заслуговуєш». І ще до цього додав дещо. Звичайно, отецькі поради. «Напередодні мого від'їзду я побачився ввечері з Люсіндою, розповів їй про все, що сталося, а потім поговорив із батьком її, благаючи не видавати Люсінди заміж, поки я не з'їжджу і не дізнаюсь, що той дук гадає зі мною робити. Він дав мені таку обітницю, а вона підтвердила її незчисленними клятвами і незліченними милостями». В кінці я прибув до двору дука Рікарда. Мене там привітали і прийняли так принязно, що вже із першої хвилі деяких старих двораків аж заздрощі на мене взяли. Вони боялись, бачите, що велика ласка, яку дарував мені дук, вийде їм на шкоду. Та хто мені там найбільше зрадів? Це молодший син дуків, наймення Фернандо. Юнак веселий, чемний, щирий і сердечний. Незабаром він так зо мною заприязнився, що всі про те почали говорити. Старший теж мене любив і був до мене дуже прихильний, але то була далеко не та любов і прихильність, яку плекав до мене Фернандо. Як водиться, між друзями таємниць не буває. Коли наше товаришування переросло в дружбу, Дон Фернандо почав сповіряти мені всі свої думки, признався зусіб на прокохання, яке непомалу бентежило його душу. Він полюбив селянку, доньку багатих підданців його батька, і була вона така вродлива і скромна, така розумна і частива, що всі ті, які її знали, не могли визначити, котра з цих прикмет у неї найвища і найцінніша». Ці надзвичайні чесноти хорошої сільської дівчини таку жагу в серці Дона Фернанда запалили, що він вирішив, аби свого добитися і її до себе прихилити, дати їй слово, що ожениться з нею, бо інакше ніяким світом свого не доп'яв би. Я почав з обов'язку дружби відмовляти, відраджувати його від того вчинку, наводячи різні переконливі докази і яскраві приклади, але все було даремне. Тоді я поклав розповісти про все його батькові, Дукові Рікарду. Але Дон Фернандо, зроду розумний і проникливий, зразу про той мій таємний намір догадався і потерпав уже, що я, будучи вірним слугою, докончи виявлю Дукові, панові моєму, всю справу, яка може честь йому ущербити». Щоб вже мене охитрувати і збити з плигу, він сказав мені якось, що найкращий засіб викинути з серця ту вродницю, яка його причарувала, це виїхати з дому на кілька місяців, отож, мовляв, і надумав він разом зі мною до мого батька з'їздити. А Дукові скаже, що хоче собі на ярмарку добрих коней сторгувати, бо таких коней, як у нашому місті, певно, ніде більше в світі не знайдеш». Як почув я від нього таку мову, то гаряче схвалив його задум. Хоч він, може, був не з найкращих, і знов бо в серці моїм кохання обізвалось, і я щиро зрадів такий щасливій нагоді побачитися з моєю любою Люсіндою. Опанований цією думкою і цим бажанням, я пристав на його пропозицію і підживив його намір – говорячи, щоб він не гаючись довів, що намислив до скутку, бо розлука й справді своє діло зробить, хоч як його думки та гадки розбиратимуть. Згодом я дізнався, що коли Дон Фернандо завів зі мною цю розмову, він уже розчесав тій дівчині косу, пообіцявши взяти її за дружину. І тепер чекав до гідної хвилі відкрити ті любищі без небезпеки для себе, а поки що боявся отецького гніву. Тим часом любов юнаків то здебільшого, власне, не любов, лише хідь, остаточною метою, якою є задовіл. Як тільки вона тої мети досягне, зразу на сходить. І те, що здавалось любов'ю, мусить назад повернутися, не маючи змоги перейти межі, покладеної самою природою. Для правдивої ж любові такої межі не існує». Одне слово, як запобіг Дон Фернандо в тої дівчини ласки, зразу кохання його вщухло і жага погасла. Спочатку він тільки вдавав, що хоче їхати, щоб свій пал остудити, а тепер і справді рвався в дорогу, щоб откаснутися от від зведеної. Дук на те призволив і доручив мені супроводити його. Ми прибули до мого рідного міста, де панотець мій прийняв Дона Фернанда з належними почестями. Я зразу ж побіг до своєї Люсінди, і кохання моє спалахнуло з новою силою, правду кажучи, воно ніколи не пригасало ні на мить про що я собі налихо розповів Дону Фернандо. Адже я гадав, що як ми з ним такі вірні щирі друзі, то я не повинен таїтися перед ним ні в чому. Я так вихваляв йому вроду, грацію і розум Сінди, що ті мої похвали пробудили в нім бажання побачити на власні очі панянку, оздоблену такими відмінними прикметами. І ось одного вечора собі на безголов'я я вчинив його волю, Показав її присвічці в вікні, через яке ми з нею зазвичай перемовлялись. Як глянув він на неї, вона була в нічному халаті. То всі вродливиці, яких він бачив досі, вмить запалив непам'ять. Як стояв, так і прикипів на місці. Занімів, умлів, одне слово, загорівся любов'ю, а якою почуєте далі в повісті про мою недолю. Ще більша охопила його жага. Він потаїв ту жагу од мене, хіба як на самоті лишався, то небові про неї говорив. Коли йому на очі потрапила випадком одна цидулка, де Люсінда вмовляла мене, щоб я притьмом просив у батька її руки». Те все було написано так розумно, так призвоюто, так ніжно, що Дон Фернандо, прочитавши записку, сказав мені, що в самі Люсінді поєднуються всі принади, краси й ума, які в інших жінок на світі зустрічаються лише частинно». Признаюсь вам тепер, що хоч я вважав ту славу і хвалу за цілком слушну, мені прикро було чути її з уст Дона Фернанда, і я почав непомалу побоюватись його і остерігатись, бо він щохвилі ладен був завести зі мною мову про Люсінду. Часом, до речі, а часом просто так, з доброго дива. Уже й ревнощі в мені стали потроху ворушитись. Не те, щоб я обвалявся якої несподіваної зради від моєї вірної щирої Люсінди, а чула, мабуть, душа, що готувала їй лиха доля. Дон Фернандо щоразу охотився читати листи, що я писав до Люсінди, і ті, що я від неї одержував. Раз якось Люсінда попрохала в мене на прочитання один рицарський роман, який вона дуже полюбляла, а саме Амадіса Гальського. Скоро Дон Кіхот зачув назву рицарського роману, не витерпів і таки перебив йому річ – коли б вашець із самого початку сказав мені, що її милость панна Люсінда кохається в рицарських романах, то більше не треба було б ніяких похвал, щоб пересвідчити мене в високості її ума. І навпаки, розум її був би зовсім не таким досконалим, як вашець його змальовує, якби вона не мала схильності до такої виборної лектури». Отож, зайва річ широко розводитись переді мною про її красу, чесноту і розсудливість, досить мені дізнатися про її смаки і я, не вагаючись, назву її найвродливішою і найдотепнішою женщиною на світі. І ще одного хотів би я, пане, щоб разом із Амадісом Гальським Вашець послав їй також Руджера Грецького. Я певен, що пані Люсінді припадуть до вподоби Дараїда і Гарая. А також вишукана мова пастушка Дарінеля та його причудові буколіки, які він складав і виспівував так граціозно, невимушено і майстерно. Сподіваюсь, що цю втрату можна буде невдовзі надолужити, як тільки вашець захоче з ласки своєї поїхати до мене на село, де я можу дати вашеці понад 300 романів, ті книги, правдива утіха душі моєї і усолода мого віку. А втім, якщо я не помиляюсь, їх у мене вже немає з причини лукавих і заздрісних чарівників. Хай Вашець дарує мені, що я не дотримав слова і перервав панську розповідь. Та коли зайде річ про рицарство, а надто мандроване, то я так само не можу не втрутитися в розмову, як сонце не може не гріти, а місячне проміння не скроплювати землі росою. Тож ще раз прошу пробачення, і хай Вашець веде свою історію далі, бо це зараз найважливіша справа. Поки Дон Кіхот виголошував цю орацію, Карденіо схилив голову на груди і поринув, бачиться, в глибоку задуму. Дон Кіхоту друге звернувся до нього з проханням казати далі, але він так і не підвів голови і мовчав, наче води в рот набрав. По довгій хвилі, одначе, стрепенувся і сказав. «Мене все не покидає одна думка, і ніхто на світі не спроможен заперечити її чи спростувати, бо тільки дурень гадає і судить інакше». Той шахраюга ліхар Елісабат таки тягався з королевою Мадасімою. Брешеш, сякий такий сину. вигукнув люто Дон Кіхот. Своїм звичаєм він загнув тут крутіше слівце. Де видано злорічити так нахабно й безсоромно, адже королева Мадасіма була вельми достойною дамою, і не можна навіть на хвильку припустити, щоб така вельможна пані тягалася з якимось коновалом. А хто говорить інакше, той бреше, як послідущий лайдак. І я ладен довести це йому пішо чи кінно, збройно чи беззбройно, вдень і вночі, як і коли завгодно. Карденіо пильно дивився на Дон Кіхота. У янака починався напад скаженості, і незмога його була казати далі свою історію. Та наш рицар все одно не міг би її слухати, обурений до дна душі тим, що почув про королеву Мадасіму. Диво-дивне, він так гаряче обстав за нею, нібито була його правдива і природна володарка, а все через ті богомерзенні романи. Карденьо, як я вже сказав, був не при собі. Почувши, що його взивають брехуном, лайдаком та іншими гнилими словами, він розсердився не на жарт, підняв із землі камінюку і так нею Дон Кіхотові в груди торохнув, що той миттю навзнак повалився. Санчо Пайнса, побачивши таку напасть, кинувся на Скаженого з кулаками, але обшарпанець одним ударом збив його з ніг, а тоді скочив на нього і добре пом'яв йому боки. Козопас хотів був оборонити джуру, та й сам узяв у плечі більше, ніж треба. Давши отаку усім доброго часу, шаленець майнув собі вгори, мов би й не він. Санчо підвівся, лютий-прилютий, лютий, що його так безвинно побито, і вирішив на козопасові серце своє зігнати. То він, мовляв, у всьому винен, бо не сказав їм загодя, що на того чоловіка причина находить, а якби був сказав, то вони б малися на бачності». Козопас огризнувся, я, каже, говорив, а хто не чув, сам винен. Слово по слову, та й запатли схопились і навкулачки пішли. Щоб Дон Кіхот був, їх не розборонив, багато б там пір'я з обох насипалось. Сікаючись до пастуха, Санчо верещав «Не руште мене, пане рицарю сумного образу, адже се такий самий хлоп, як і я, в рицарі не свячений, то вільно мені, як хотя одячити йому за кривду, хоч би й навкулачки, аби в чесному бою». «Та воно ніби й так», – сказав Дон Кіхот. «Але скільки я знаю, сей чоловік не винен, що так сталося». Погамувавши противників такими словами, Дон Кіхот знову спитав у Козопаса, чи можна буде якось того кардиня розшукати, бо йому страх, як хотілось дослухати його повість до кінця. Козопас відповів, як і перше, що обшарпанець певного притулку немає, та як по сих урочищах довше полазиш, то неодмінно його знайдеш, чи при своїм розумі, чи непритаманного. Розділ 25, де оповідається про дивні речі, які приключились хороброму рицарю Візламанші в Моренських горах, та про покуту, що він собі накинув, наслідуючи мелосума. Дон Кіхот попрощався з козопасом і, сівши знову на росинанта, сказав Санчові, щоб за ним їхав. Хоч і не хотілося того джурі, та мусив коритись. Скоро забились вони між найдикіші кручі та стромовини, і Санчові вмерло забажалось із паном побалакати. Та боячись порушити його наказ, він усе ждав, що може рицар обізветься перший. Врешті не витерпів гніту мовчанки і сказав. Пане, мій Дон Кіхоте, благословіть мене і отпустіть з душею. Вернуся я краще додому, до жінки своєї, діточок, хоч наговорюся там і набалакаюсь із ними досхочу. А то що ж виходить, тиняйся з вами день і ніч по цих нетрищах і словом не обізвись, коли побалакать охота. Це все одно, що з живцем у домовину лізь. Якби ще воно так діялось, як за царя Гісопа, коли всяка твар говорити вміла, то я погоманів би собі з осликом та й розбив свою тугу. А то ж так тобі прикрутило, що просто витерпу нема, блукаєш отак безперестану, пригод шукаючи, дістається всього, і кулаків, і носаків, і товчеників, і гайдаників, і паличча, і камінюча, а ще як на те… «І рот тобі зашито, невільно сказати, що на серці маєш. Мов ти німтур який, прости господи!» «Розумію, Санчо», – сказав Дон Кіхот. «Тобі притьмом забажалось, щоб я скасував заборону, що наклав тобі на язик. Гаразд, можеш уважати, що я її вже скасував. Говори все, що на думці маєш. Але знай, що даю цей дозвіл лише на той час, поки ми з гір не виберемось». «Добре, п'яниці й крапля», – сказав Санчо. «Хоч тепер поговорю, бо що далі буде, Бог святий знає». «Маючи дозвіл, спитаю першим словом у вашої милості». «Чогосе ви так розпинались за ту королеву Мудасіму, чи як там її? Хіба вам не однаково, чи гуляла вона з лисопетом, чи ні? Ви їм не суддя, і щоб ви були тоді змовчали, той навіжений провадив би своє оповідання, і нам би не довелося скуштувати ні каміння того, ні носаків, ні потилишників». «Дали бій, Санчо», – промовив Дон Кіхот. Коли б ти знав, як все знаю я, яка поштива і обичайна була та королева Мадасіма, то ти безперечно сказав би, що я повівся аж надто стримано. Інший, будучи мною, тут же на місці врізав би язика, з якого зірвались такі блюзнірські слова. Бо хто скаже чи навіть подумає, ніби королева пристає собі з лікарем, то вже велике блюзнірство. Насправді, ось як було діло – того доктора Єлісабата, про якого згадував божевільний, чоловіка мудрого і доброго до реця, королева тримала при собі за лікаря й напутника. А щоб вона була йому коханкою, то вже дурниця, за яку не слід по головці гладити. Ще ж на те зваш, що Карденіо сказав це, як на нього вже шал напав, він сам не знав, що говорить, от собі блудив словами». «І я ж кажу, – впав у річ Санчо, – не треба на те уваги звертати, що божевільний Блягускає. Щастя ваше, пане, що та каменюка не в голову вам улучила, а в груди, а то мали б собі цяцю, і все через ту королеву, що ви заступились, би її сила Божа. А тому Карденіо нічого бі не було, сказано ж, не самовитий». «Усякий мандрований рицар, – почав Дон Кіхот, – Повинен завжди ставати на оборону честі будь-якої жінки, незалежно від того, чи зневажник при своєму розумі чи ні. Тим паче, коли йдеться про таку чеснородну й доброзвичайну даму, якою була королева Мадасіма, котру я високо шаную за її відмінні прикмети. Вона бо не тільки вродою пишною сіяла, а й розумом своїм славилась, та ще незліченними злигоднями, яких їй довелося зазнати. Саме завдяки радам і допомозі доктора Елісабата вона могла ті трудощні долати, і ті нещастя мужньо й терпеливо зносити, що й дало привід нетямущій і зловільній черні говорити й думати на неї, ніби вона була йому коханкою. Брешуть вони всі, і ще раз кажу брешуть. Хоч би їх було дві сотні і більше. Всякий бреше, хто таке говорить і думає. «Та я ж, пане, такого не говорю і не думаю», – виправдувався Санчо. «Чи є мелиця? Той і біжи з ковшем. Як вони собі, може, і бахурували, то бог їм суддя. Я не тутешній, я нічого не знаю. Хто там що робить? Мені без інтересу. А ще кажуть... Хто дуже крутить, той сам і скрутиться. А я собі як онах, як облах. Родився без сорочки, помру без штанів, мене воно не студить і не гріє. У сусіда славлять повна бодня сала, а в нього й бодні нема. Та рот кажуть, не город, не загородиш. Люди, божі собаки, на кого хочуть, на того й брешуть. Боже ти мій Господи, вигукнув Дон Кіхот, що се ти, санчо, мелеш? Що се ти плещеш? Оті всі приказки, що ти нанизуєш, мов на намисто, зовсім до нашої справи не тичуться. На Бога, санчо, мовчи вже краще, і гляди свого осла та не сунь носа куди не слід. Зрозумій нарешті і затям собі раз, назавжди. Все, що я робив, роблю і будь-коли робитиму, все те цілком розумне і повністю відповідає регулам рицарським, які я знаю краще за будь-якого іншого рицаря в світі». А це пане, хіба по рицарському? – спитав Санчо. – Валасатися отут, у горах по безпуттю та бездоріжжю, шукаючи того божевільця. А ну ж, як ми його знайдемо, а йому заманеться скінчити, що почав. Не повість свою доказати, а доламати вашій милості голову, а мені ребра. Що тоді? – кажу ж тобі, Санчо, помовч зацицькував його Дон Кіхот, щоб ти знав, у ці хащі мене пориває не лише охота віднайти того шаленця, а й бажання звершити в них подвиг, що вкриє моє ім'я нев'ядущою славою і розголосить його по всьому широкому світі. Цей подвиг буде вінцем і вершиною всього, чого тільки може досягти найславетніший і найдосконаліший мандрований рицар. «А він дуже небезпечний, цей подвиг», – спитав Санчо Панца. «Та ні, не дуже», – відповів рицар сумного образу. «А втім, усяко може бути. Як уже нам кість випаде, куць виграв, куць програв. Все буде залежати від твоєї старанності». «От моєї, кажете, старанності», – перепитав Санчо. А вже ж, відповів Дон Кіхот, якщо ти повернешся скоро звідти, куди я гадаю тебе послати, то скоро скінчаться мої злигодні і скоро почнеться пора моєї слави. Щоб же ти недовго пробував у невіданні і непевності щодо моїх замірів і задумів, чиню тобі відомо, друже, що преславний Амадіз Гальський був одним із найкращих мандрованих рицарів. Що це я кажу? Одним із найкращих. Ні, він був перший, єдиний і неповторний між усіма, що за його часу жили на світі. Чого вартий той Хвалько Дон Бельяніс? Чого варті всі ті, що казали, ніби вони в чомусь дорівняли Амадісові? То все брехня і бридня, щоб я так жив. Скажу тобі ще ось яку річ. Коли якийсь маляр прагне прославитись у своїм мистецтві, то бере собі за взірець твори найвиборніших митців, яких він тільки знає. Це саме правило дійсне і для всіх інших благородних занять та професій, що суть оздобою людської громади. Той, наприклад, хто хоче зажити слави мудрого і витривалого мужа, має наслідувати і справді наслідує Одіссея, що в його образі Гомер дає нам живий зразок взір людської мудрості і витривалості. Так само в образі Енея Вергілій малює перед нами уособлену синовню любов, а також полководочу мужність, поєднану з обачністю, причому один і другий малювали і живописали своїх героїв не такими, якими вони були насправді, а такими, якими вони мали бути, щоб потомним поколінням ті герої правили за зразок чеснот. Отож, я Амадіс був провідною зорею, яскравим світочем, осяйним сонцем усім хоробрим і щиролюблячим рицарям. І ми всі, що боремось під прапорами рицарства і любові, повинні наслідувати його і брати собі за взірець. А коли справа мається саме так, а не інакше, то я вважаю, друже Санчо, що хто з мандрованих рицарів найбільше наслідуватиме Амадіса Гальського, той найдужче наблизиться до ідеалу рицарства». Особливу ж мудрість і мужність, і доблесть, і стійкість, і щирість, і вірність появила Амадіс тоді, коли згордований от сеньори Оріани Він накинув на себе покутуй, подався на бідну скелю, прибравши імення Милосума все про мови дуже добре пасувало до того способу життя, що він обрав собі з вольної волі своєї. І мені набагато легше наслідувати його саме в цьому, аніж рубати велетнів, стинати голови драконам, убивати песоголовців, громити цілі війська, потопляти флоти чи розбивати чари. А що для такої покути ці місця дуже підходящі, то нерозумно було б не скористатися з цієї нагоди, що сама наставляє мені кучерика. Тільки хапай». «А що ж саме?» – спитав Санчо. «Що саме збирається ваша милость робити усій глушині?» «Я ж тобі вже сказав, Санчо», – відповів Дон Кіхот. Буду наслідувати Амадіса, буду шаліти, скаженіти, навісніти взором завзятого Роланда, котрий, побачивши сліди коло джерела, здогадався, що то Анжеліка прекрасна вчинила там мерзотний гріх з медором. і з того віччю збожеволів. Вивертав з коренем дерева, каламутив воду в прозорих струмках, убивав пастухів, нищив отари, палив колиби, валяв будинки, заганяв табуни і витворяв тисячі інших нечуваних каверз гідних возвеличення озвеличення і увіковічення в письмі і в слові. Зрозуміла річ, я не думаю геть у всьому наслідувати Роланда, чи Орланда, чи Рольдана, його і так і так називають, і відтворювати кап у кап всі його безумні вчинки, слова і мислі, а візьму з того саме лише квінтенсенцію – те, що становить ґрунт і основу. Можливо, я задовольнюся наслідуванням одного тільки Амадіса, що без того буяння і бешкету самими лише слізьми і чулістю зажив собі такої слави, як ніхто інший на світі. Мені здається, зауважив Санчо, що ті двоє рицарів не просто так собі покуту справляли і дурня клеїли, а то горе їхнє таке витворяло, причина, виходить, була. Ну, а вашій милості з якої речі божеволіти? Що, може, скажете, дама вами згордувала? Чи ви знайшли якісь признаки, що ваша Дульсінея Тобоська зробила глупство з яким-небудь мавром або християнином? Утім же, якраз уся й сила, відповів Дон Кіхот, Утім, і субтельність мого задуму, щоб ти знав. Бо коли мандрований рицар божеволіє з певної причини, яка ж то честь, яка заслуга? Ні, ти з божеволії без причини. Ото штука. Нехай твоя дама зрозуміє, що, коли і так, з доброго дива, ти вже шалієш, то що ж буде, як тобі допечуть? Щоправда, певні підстави до того я вже маю, бо віддавна живу в розлуці з довічною володаркою моєю Дольсінею Тобоською, а ти щув, як ото пастухам Амбросіо сказав, закоханця в розлуці все тривожить, усе мучить». Тим-то, друже Санчо, шкода розраювати мене от такого незвичайного, вишуканого і витонченого наслідування. Я шалію і шалітиму доти, доки ти не вернешся з відповіддю на листа, що я гадаю послати тобою до володарки моєї Дульсінеї. Якщо б відповідь їй буде така, на яку заслуговує моя вірність, то шаленство скінчиться, а з ним і покута». Як же ні, тоді я збожеволюю в і не годин буду нічого сприймати. Чи так, чи інак, а оці мої терзання і боріння душевні вгамуються. Будучи при своєму розумі, я радітиму добрій вісті, що ти мені принесеш, а збожеволівши, не страждатиму більше од лихої. Та скажи мені, Санчо, в тебе ще цілий той мамбрінів шолом? бо я бачив, як ти підняв його, коли той невдячник хотів його розтрощити, але так і не зміг, що свідчить про міцний гард того металу. «На Бога, пане рицарю сумного образу!» – відповів йому Санчо. «Часом ваша милость каже мені такі речі, що просто не терпіть слухати. І тоді мені здається, що всі оті балачки про лицарію та про завойовані царства і моцарства, простроби та інші всякі нагороди й милості, що нібито бувають у мандрованому пригодництві, що все те, вибачайте, брехня і бридня, кози в золоді» на вербі груші. Якби хто почув, що ви називаєте мамбріновим шоломом мідницю до гоління і за чотири дні не розібрали, що воно є, то неодмінно подумав би, що тільки без клепки та без глузди може таке говорити. Мідниця та в мене в торбі, вона вся погнулась, дома я її розпрямлю та й буду голитись, як дасть Господь милосердний при жінці й дітях пожити. «Ех, Санчо, Санчо», сказав йому Дон Кіхот, ти забожився, то й я забожусь, що такого, як ти, тупого й недумкуватого Джури, ніде нема, ніколи не було на світі. Невже ж таки за весь цей час, коли ти зі мною мандруєш, ти й досі не помітив і не збагнув, що все, що оточує мандрованих рицарів, здається химерним, безглуздим, несправжнім, поставленим сторч головою. І не тому, що так воно і є. А тому, що за нами повсякчас в'ються роєм усякі чаклуни та чарівники, які по своїй подобі підміняють, перетворюють і перечаровують усі ці речі на краще чи на гірше, залежно від того, чи вони нам добра зичать, чи лихим духом на нас дишуть. Ось чому те, що тобі видається голярською мідницею, мені уявляється мамбріновим шоломом, а комусь іще чимось. І то дуже мудро вигадав прихильний до мене чарівник, що ця річ, яка насправді є мамбріновим шоломом, усім іншим показується мідницею чи тазом, бо якби люди знали, яка то дорогоцінність, усяке поривалось би її в мене відняти. А так, бачать, що таз та й байдуже. От хоч би той чоловік, що хотів був поламати шолома, а тоді кинув об землю і не взяв. Повір мені, якби він знав, що воно таке, він безроду його не заставив. Ну гаразд, друже, нехай той шолом тим часом у тебе побуде, бо поки що він мені не потрібний. Навпаки, я думаю зняти зараз із себе увесь обладунок і залишитись, у чому мати породила». Як мені, може, захочеться в покутуванні більше з Роланда, ніж за Мадіса приклад брати? Так, розмовляючи, прибудились вони по підкруту гору, що над усіми кругом вивишалась. З одного боку сливе прямо висне урвище, а з другого – положистий схил, потічок по ньому вдється, а по під гір'ю лучка зелена, сочиста, хоч очі на ній паси – Ще й дерева лісовії, зела всякі та квіти додавали тій містині принади. Осей то кут і облюбував собі для покутування рицар сумного образу. Скоро його вгледів, почав просторікувати гучним голосом, мов не самовитий – «Все врочеще, о небо, я обрав і ухвалив для того, щоб оплакувати в ньому нещастя, яке ти мені само не спослало. Вологою очей моїх доповнятиму я води сього бистрення, безнастанними моїми глибокими зітханнями колихатиму без угаву листя сих нагірних на свідкування й ознаку страждань, що терпить заблукане моє серце». О ви, недовідомі сільські богове, що домуєте на сьому безлюдді, слухайте жалів і скарг бездольного закоханця, котрого довготривала розлука та уявні ревнощі поривають усі нетряві тіснини плакатися і ускаржатися на жорстокість моєї прекрасної невдячниці, що являє собою вінець і зеніт усякої краси людської». О ви, дріади й ореади, що пробуваєте в сих гірських хащах, нехай не бентежать вашого любого впокою прутконогі й хтиві сатири, безнадійно у вас залюблені. Ридайте посполу зі мною над гіркою моєю долею, а ні, то принаймні вчувайте спочутливим почутливим ухом мої ридання». О, дульсінеє тобоська, днино моєї ночі, насолодо моєї муки, провіднице путів моїх, зірко моєї долі, хай небо пошле тобі талант щасливий і дасть усе, чого душа твоя бажає. Подумай, благаю, про те, до чого довела мене розлука з тобою, і подай невольникові твоєму достойну нагороду за вірність його і щирість. «О пустинні дерева, що відтепер будете товаришами моєї самотності, лагідним коливанням, від подайте мені ознаку, що моя присутність не видається вам немилою. О ти, мій Джуро, вірний мій товаришу в добрій і лихій годині, затям і запам'ятай усе, що я тут робитиму, щоб потім розповісти й розказати єдиній причинниці сієї покути». По сій мові зліз із Росинанта, миттю зняв із нього вуздечкою сідло, а тоді ляснув по крижах і промовив. «О коню, рівно знакомитий ділами своїми і своєю лихою долею, нині дає тобі волю той...» Хто сам її не має, біжиш тепер куди знаєш. На чолі тобі написано, що не збіжить проти тебе ані астольфів гіпогрив, ані сам славетний фронтин, що так дорого став брадаманті. Тут упав йому в річ Санчо. Поздоров, Боже, того, хто тепер за нас розсідлує сірого. А тобі я свого ослика оце по спині пожалував і наговорив би йому всякої хвали. Еге! Якби він тут був, я нікому не дав би його розсідлати. З якої речі? Адже його пан, тим паном був я, поки Бог грачів, зовсім не збирається гинути з розлуки та любовної розпуки». А знаєте, пане, якщо вам і справді випадає тут шаліти, а мені в дорогу рушати, то годилось би знову осідлать росинанта. Хай би мені за сірого послужив, так би я швидше обернувся, бо пішки, звісно, поки туди та поки назад, а ходільник із мене без сорома казка, аби який. Добре, Санчо, погодився Дон Кіхот. Хай буде, як ти кажеш, придумано, ніби то й не зле, тільки от що. Поїдеш не зараз, а за три дні, бо маєш перш побачити і почути, що я тут заради неї робитиму і казатиму, а тоді вже подаси їй про все звістку. Та хіба я мало набачився, заперечив Санчо. Яке ще невидальце ви можете мені показати? Диви, який розумний, сказав Дон Кіхот. Зараз я ще одяг на собі роздеру, збрую розкидаю, битимусь головою о скелі і ще всяку таку покажу тобі чудастію. «Боже світе!» – сплеснув руками Санчо. «Ви ж, пане, як будете головою камінь товктися, то глядіть, будьте обережні, а то можна з першого разу на такого гостряка наскочити, що буде і по всій покуті» а як уже по-вашому без цього діла ніяк не мона, то я бувши вами трохи інакше зметикував би. Воно ж усе одно вигадка, примха, жар, така би то. Бився б головою в воду, чи в щось м'якеньке, бавовно або що. А я вже не бійтесь, скажу вашій володарці, що ваша милость билась головою у прудскелі, такою твердою, як діамант. Дякую тобі за добру пораду, друже Санчо, сказав Дон Кіхот. Але щоб ти знав, я роблю це все не на жарт, а на справшки. Інакше я зламав би рицарський закон, що під страхом розсвячення забороняє нам усяку лжу, а робити замість одної речі другу – це та сама лжа. Отож, я битимусь головою о скелі дійсно, по правді і по щирості, без жодних там софістичних викрутів та вивертів. І ти лише мені про всяк випадок трохи корпії на перев'язку, коли вже лиха доля судила, що бальзам наш пропав. «Хат його бери той бальзам», – відповів Санчо. «Гірше, що осел пропав, а з ним разом і Корпія, і ще всяка всячина. Тільки нехай ваша милость при мені не згадує більшого того триклятого трунку, бо зразу отут коло серця млоїть і на воміти бере». І ще одне. Вважайте, пане, що я вже вибув тут ті три дні, і ваші всі шаленства бачив, що хочу в протокол списати не гріх. Я про них такого нашій пані розкажу, що тільки ну». Отож, пишіть мерші листа і шліть мене не гаючись, бо мені страх, як хочеться швидше сюди вернутись і вас із цього чистилища порятувати. Так, по-твоєму, Санчо, все чистилище? спитав Дон Кіхот. Ба ні, все радше пекло, а може ще й гірше от пекла, коли взагалі можна уявити собі щось гірше. Хто попав у пекло, то вже визолу немає, зауважив Санчо. «А що таке визолу?» – спитав Дон Кіхот. «Не розумію». «Визолу немає», – пояснив Санчо. Це значить, як попадеш у пекло, то до віку тебе чорти золитимуть, а вийти зась». «Ну а з вами інша річ. Аби тільки мої ноги справні були, щоб росинантові острогами охоти додавати, майнув то босо і зразу плюсь до володарки моєї Дульсінеї та й розкажу їй про ті шаленства чи блазенства. Воно ж усе на одно виходить». Що ви, ваша милость, заради неї тут витворяєте? Так розкажу, що хоч би вона була як дуб непохилиста, зразу шовкова стане, хоч у вуха бгай. Діставши однеї відповідь, та ще яку, на солодкім меду, я примчусь сюди, як той чародій на хмарі, і визволю вашу милость із цього чистилища, яке вам за пекло здається. А воно, як хочете, таки не пекло, бо з пеклу рятунку нема, цього й ви, пане, не заперечите. А звідси ще є надія на волю дістатись. «Правда твоя», – притакнув йому рицар сумного образу, – «та як же нам цидулку написати?» «І квитка ослячого ви ж не забудьте», – нагадав Санчо. «Все зробимо, не бійся», – заспокоїв його Дон Кіхот. «От тут немає паперу, то нам би можна було взором людей старожитніх написати послання на листку з дерева або на вощеній таблиці, а втім, де ти тепер її знайдеш». «Ну, та я вже надумав, на чому писати. Добре буде ще й як добре». Адже у нас є записна книжечка, що колись Кардинійова була. Там і напишем, а ти вже, йдучи, даси переписати десь у селі вчителеві або дякові на доброму папері й гарним письмом. Тільки не давай писарям, бо ті такого понагрундзьовують, що й сам чорт не вчитає. А як же буде з підписом? – допитувався Санчо. А Мадіс ніколи не підписував своїх листів, – відповів Дон Кіхот. Це то нехай, сказав Санчо, а от квитка треба конче підписати. А як хто перепише, то скажуть, що підпис фальшивий, і замість осляд я матиму дулю. Квитка я напишу в тій самій книжицці за своїм підписом. Ти тільки покажи його моїй небозі, і вона без жодної вимовки все зробить так, як я велю. Щодо любовного листа, скажи його так підписати. «Ваш до гробу рицар сумного образу». І то нічого, що підпише за мене чиясь чужа рука, бо, скільки я пригадую, дольсінея не вміє ні читати, ні писати, і зроду не бачила ні почерку мого, ні жодного мого листа. Зрештою, і кохання наше було цілком платонічне, і не сягало понад сором'язливе переглядання. Та й очима скидались, ми правду скажу, коли-неколи. От не гріх і забожитись, що від 12 років я люблю її більше, ніж світло моїх очей, яким доведеться колись дотлівати в сирій землі. І за весь цей час я бачив її разів, мабуть, зотри. А вона, можливо, ні разу й не помітила, що я на неї дивився. Така вона скромна й цнотлива. Так повели свою дитину батьки Лоренцо Корочок та Альдонса Ліскова. Цум! – засмукав язиком Санчо. – То то виходить Лоренца Корочка-донька, Альдонца Лоренцова і є сеньора Дульсінея Тобоська? От воно що! – Так, все вона, – підтвердив Дон Кіхот, – і я тобі скажу, що вона гідна бути володаркою світу. – Та я ж її добре знаю, – сказав Санчо. – Як челядь у селі Навкидя грає – то з найдущих хлопців ніхто так далеко залізяки не кине, як вона. Там то голінна дівоха і вродою, і поставою всім узяла, і хоч якому мандрованому лицарю перцю дасть, як до неї підсипатись почне. А моцна ж яка, а голос бісової крові який. Раз якось вилізла на дзвіницю наймитів гукати, що в батька переліг орали. Гоней так за двадцять от села, та як зикне, Враз почули, мов під самою дзвіницею стояли. І ще добре, що вона дівка не маніриста, полегка. Всім бісики пуска, з кожним собі пожирує і все зведе на жарти та на смішки. Отож, пане рицарю сумного образу, я вам скажу через таку не то ошалієш, а й сказишся й повісишся, то ніхто не здивує, що продаси чортові душу. Я бо це, хоч і зараз уже їхав, кортить так на неї глянути, бо таки давненько вже не бачив. Мать вона дуже за цей час і змінилась, бо знаєте, все на полі, на сонці та на вітрі, а то білій челеді це рупсує. Мушу признатись вам по правді, пане мій Дон Кіхоти, що я до сії хвилі дуже обмилявся і гадав бачите, ніби та синьора Дульсінея то якась принцизна. Що в неї ваша милость закохалась? Така парсона, що заслуговує на пишні гостинці, котрі ваша милость до неї посилала. І того біскається, і отих галерників, і ще різні різності, бо ваша милость, я думаю, багатьох ворогів у бою перемогли і подужали ще перед тим, як я до вас за джуру став». А тепер я так собі оце міркую. На що воно здалось сеньорі Альдонсі Лоренцові, тобто сеньорі Дульсінеї Тобоській, щоб перед нею падали на коліна ті, що ваша милость їх перемагає і шле до неї. Може, прийдуть вони до неї, а вона саме льон тіпає, чи на з збіжжя молотить, то їм буде ніяково, а вона з того гостинця насміється, або ще й розсердиться на вас». Я вже не раз казав тобі, Санчо, мовив Дон Кіхот, що ти надто на язик лепетливий і, хоч на розум тупуватий, можеш часом і гостре слівце вкинути. Щоб же тобі показати, який ти дурний, який я мудрий, розповім зараз одну коротеньку приповість. Жила колись на світі вдовичка, себе гарна, молода, вільна і багата, а на вдачу дуже весела. Та й полюбила молодого бентега монастирського, здорового такого опецька. Як дізнався про те отець-настоятель, став він ту добру вдовичку подушпастерські угрущати. Дивуюсь я, каже, панійко, що така шляхетна особа, така вродниця і багатійка, як ваша милость, та полюбила такого простака, йолопа і неотесу, як сей ім'ярик. Адже в нашій обителі стільки богословів, і магістрів, і докторів ви б могли з межених собі домислі котрогось узяти, мови герочки перебираючи всього хочу, сього ні. На те вдовичка одказала грайливо і невимушено: Ви помиляєтесь, велебний, отче, і зразу видно, що ви чоловік старої дати. Коли думаєте, ніби я не слушний вибір вчинила, полюбивши такого, як ви кажете, простака. У тому ділі, що мені од нього треба, він такий філософ, що куди вашому Аристотелю? Отак санчу, і в мене: за що я люблю Дульсінею Тубойську, тим вона не поступиться жодній у світі принцесі. Зваж і ще й на те що не всі дами, яких оспівують поети під різними вигаданими іменами, суть справжні і дійсно сущі істоти. Невже ти думаєш, що всі оті Амарілли, Філіди, Сільвії, Діани та Галатеї, яких повно скрізь по книжках і романсах, по целюрнях і театрах, що всі вони насправді живі жінки і дівчата, облюбленіці тих, що славили їх і славлять дотепер? Певна річ, що не так воно є. Їх здебільшого вимріяли поети, аби було про кого вірші складати, аби всі гадали, що вони когось кохають чи чиєгось кохання варті. Ось через що й мені досить думати уявляти, що добра Лоренс Вальдонса прекрасна і цнотлива, а до роду її мені байдуже. Вона в черниці не збирається, то нема чого до того доскіпуватись. А для мене вона, може, найчеснородніша в світі принцеса. І якщо ти, Санчо, цього не знаєш, то знай, що до любові дві речі найбільше спричиняються хороша врода і добра слава, а в неї ми бачимо досконале поєднання цих двох ознак, бо вродою ніхто проти неї не вийде, а славою мало хто зрівняється. В кінці зауважу тільки, що все попереду сказане є щирісінька правда. Тут нічого не викинеш і не докинеш. Мені на думці малюється вона такою, як сам хочу. І красою своєю пишною, і чеснотою високою. Заломить вона Гелену і переважить Лукрецію. Нема їй рівні між славними жінками старожитніми, ані грекинями, ані римлянками, ані варварками. А люди хай собі що хотя говорять. «Не мене огудить, але й на суворіший суддя не осудить». «Правда, паночку, все правда», – сказав Санчо. «Ви мудра голова, а я віслюк. Та чого це мені раптом таке слово з губи злетіло? Того, мабуть, що голодні курці просо на думці. Давайте вже мерщі листа, та я поїду». Дон Кіхот видобув записника і, одійшовши трохи набік, заходився компонувати листа. Як написав, підкликав Санча і сказав, що хоче йому того листа в голос прочитати. Нехай на пам'ять вивчить, а то, що буде загубить десь по дорозі, от такого не ресторопив всього, можна сподіватись. Та Санчо одказав йому. Хай краще ваша милость перепише листа в цій такій книжечці кілька разів, та й дасть мені так. Я зроду не згублю, а щоб я його з голови читав, то шкода й гадати, пам'ять у мене як дощечка. «Де був сук, там дірочка. Часом забуваю, як мене дражнять, не що, А листа ви мені таке прочитайте, залюбки послухаю, бо то, мабуть, чудо, а не лист». «То слухай же», – сказав Дон Кіхот, – «Ось що я написав. Лист Дон Кіхота до Дульсінеї Тобоської. «Достохвальна й можновладна синьоро». Зранений вістрями розлуки І вжалений жалем у саме серце. Найсолодша дульсінеє тобоська Зичить тобі щастя й здоров'я той, Хто сам їх не має. Якщо краса твоя мною гордує, якщо цнота твоя мною нехтує, якщо зневага твоя манек землі прибиває, то хоч я собі терпеливий удався, не здолаю більше тої муки зносити, що не тільки важка понад силу, а й довго понад всяку міру триває». Вірний мій зброєносець Санчо, розповість тобі докладно, прекрасна невдячниця, кохана ворогине моя, в який розпач я упав з твоєї причини. Якщо рачеш порятувати мене, твій єстем, а ні, то чини собі, як сама знаєш. А я, збавивши собі віку, задовольню жорстокість твою і моє жагуче прагнення. Твій до гробу, рицар сумного образу. «Присягаю душу пана мого», – сказав Санчо, вислухавши листа, «що скільки живу, зроду не чув нічого такого величного. А бодай же вас курка вбрикнула, як прикладно ви все те виповіли, як добре пасує сюди той підпис, рицар сумного образу. Ні, ви таки, пане, головаті, не взяв вас кат, геть чисто все на світі знаєте». «Що ж», – мовив Дон Кіхот, – у мене така професія, що мушу все знати. А тепер, нагадав Санчо, напишіть, будьте ласкаві, на другім бочку квитка на трьох ослят та підпишіть його так розбірно, щоб усяке глянуло і враз пізнало, чия-то рука. Гаразд, погодився Дон Кіхот. І написавши цидульку, прочитав от слова до слова. Сим скриптом, своїм власноручним доручаю і наказую пані Небозі моїй, аби рачила видати лист подавцю, джурі моєму санчеві панці, трьох ослят із тих п'яти, що лишився на господарстві під опікою їмості, тих вищеписаних трьох ослят, видати йому за таку саму скількість, що тут отримає, од нього натурою, як покаже листа сього і поквитує. «Дано в нетрях Моренських гір 22 серпня року біжучого». «Оце, по-моєму», – гукнув Санчо, – «а тепер, пане, ще й підмахніть». «Повного підпису не треба», – сказав Дон Кіхот. «Досить буде одного розчірку, якби навіть це був квитний на трьох ослят, а на цілих три сотні». «Здаюся, пане, на ваше слово», – сказав Санчо. «А тепер подозвольте мені осідлати Росинанта, засягнувши панського благословення, поїду вже. Не буду дивитись на шаленства, що ваша милость витворятиме. Я їх і так уже донесхочу хочу набачився. А їй усе як слід розкажу і розмажу». «Стривай, Санчо. Ти повинен, так я хочу і так воно годиться». Повинен, кажу, подивитись хоч на кільканадцять шалених витворок, що я витворю гольцем. Все забере нам не більше, як півгодини. А тоді вже, як ти їх на власні очі побачиш, можеш із чистим сумлінням присягнути, що отаке і таке бачив. Додавай вже від себе, що хотя. Та запевняю тебе, скільки ти там не на я тут іще більше навитворюю. «Богом милим, прошу вас, пане, не розбирайтесь при мені». Бо я як побачу вашу милость гольцем, то мені зразу стане сумно і плачно. А я вчора по свому сірому так наплакався, що й досить голові гуде. То де мені на новий плач тієї сили набратись?» Та як ви вже, пане, так напосідаєте, то встругніть кілька штучок, тільки не роздягайтесь і швидше давайте, які надумаєте. Бо мені воно сказано без інтересу, а хочеться, воржіть туди і назад управитись, принести вісточку, якою ваша милость так же дає і на яку цілком заслуговує». А як ні, то нехай тая синьора Дульсінея начувається. Як не дасть бажаної відповіді, то песький син буду, коли не виб'ю з неї чого треба кулаками й носаками, душу з її витрясу. Чи то виданська річ, щоб отакий славетний мандрований лицарюга, як ваша милость, та мав ні сіло, ні впало рішати сума через якусь там... «Краще нехай вона мене до такого не доводить, а то їй же, Богу святому, геть чисто все про неї скажу, не подивлюсь». «Такий, Санчо, щоб і змовчати. «Еге, не знаю вона ще Санча, якби знала, то шанувалась». «Слово гонору, Санчо», – сказав Дон Кіхот, – «ти майже такий самий шалений, як і я». «Я не такий шалений», – заперечив Санчо, – «тільки, вибачайте, палений, та годі вже про просе». «Скажіть мені краще, пане, чим ви тут живитись будете, поки я не вернуся? Невже вступите тому Карденію і виходитимете на дорогу пастухів рабувати?» «За цим не журися», – відповів Дон Кіхот. «Якби в мене й були тут харчі, я все одно заживлявся б самими лопуцьками та овочами, що їх постачить мені вся лука і сідерева, бо в мою покуту входить і постування, і ще всякі недогоди». «А знаєте, ваша милость, чого я боюся?» – сказав Санчо. «Що як я буває вертаючись, не знайду вас, не втраплю до цього застума». «А ти запам'ятай добре околишні прикмети», – відповів Дон Кігот. «Що до мене, то я постараюся нікуди звідси не одвихатись. Хіба що вилізу на найвищий вершок тебе виглядати, як поворітьма будеш їхати. А найкраще ось що зроби – стинай відтя тернове». «Тут скрізь того терну до гибелі росте. Та й кидай по дорозі на признаку, поки з нетрів не виберешся. А назад їхатимеш, то знайдеш уже до мене дорогу по тому вітю, як тезей по нитці в кріцькому лабіринті. «Так я й зроблю», – сказав Санчо Панса. І, наламавши Віття Тернового, попросив благословенства от пана та й попрощався з ним. Не обійшлося ж тут і без сліз обопільних. Тоді Санчо сів на Росинанта, за яким Дон Кіхот велів йому глядіти, як за самим собою, і попрямував рівнині, час від часу розкидаючи за пановою радою Віття на признаку. Дон Кіхот упрохував його подивитись, бодай, на дві шалені витворки, та він спершу не хотів. Проте не проїхав із ста кроків, як завернувся і сказав, «А воно, мабуть, правду ви, пане, кажете, щоб не керивити мені душею, оповідаючи про ваші божевільні штучки, треба хоч на одну подивитись. Хоча, як на мене, і те вже дурниця не мала, що ви тут лишаєтесь». «А що, не казав я?» – зрадів Дон Кіхот. «Стривай, Санчо, я втримига щонебудь таке витворю». Тут наш гідальго стягнув мерщі із себе штани і вже в самій сорочці спершу підскочив кілька разів у гору, ляскаючи долонями в п'яти, а тоді пішов у переверти, світячи грішним тілом. Санчеві того було вже задосить. Він торкнув ресонантові повід і пустився в дорогу. Тепер йому не гріх буде забожитись, що пан його справді з глузду з'їхав. Отут ми вже з ним і розстанемось на малу частину, поки назад не поверне.